Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon. Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself.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 Idag så är det tisdagen den 28 april 2020 och vi är samlade Simon Schack, Linda Karlström, Patrik, jag och Martin och vi tänkte intervjua en gäst idag som heter Daniel eller under Ralias Sacleo C. Bumba och jag tänkte Daniel att vi kunde inleda med att du kan få berätta kort om dig själv och din väg till att upptäcka att något är fel med världen och så som den presenteras först då. Ja, ska jag ska se, som sagt, jag är Daniel heter jag. Jag är 41 år gammal. Är född i Sverige, född i Göteborg jag har både mina föräldrar kommer från Xjugoslaven, då var och ja Jag är pappa festman och två döttrar och jobbar som ingenjör här i Göteborg. Vad ska man säga? Uppvaknandet för, för mig började på uh, under 90-talet. som ni vet, uh, jag, är, jag är född här i Göteborg, men vi, uh, vi bodde i sju, åtta år. Borde vi nere i fördrette i Jugoslavien då. Och det var ju precis innan kriget bröt ut, typ ett år innan, som min, min pappa insåg att det var någonting som var inte så bra som höll på där. Det blev lite så här ekonomiskt och innan. Och då bestämde han sig att vi skulle flytta tillbaka så, ja, och bo i Göteborg. Och så började jag ju liksom, jag kommer ihåg, min pappa hängde vid radion hela tiden, kommer jag ihåg när kriget började. Då lyssnade han ju på alla möjliga sorts sändningar. Och, och han följde det, jag kommer ihåg. Och när jag blev lite äldre, för krigen höll på, de började 90 och så ja, pågick det mer eller mindre till 99-2000. Det är väl det sista vad jag säga, när krigen slutade. Men jag vet ju under den perioden så var det ju massa intressanta grejer som ändå. Och egentligen så känns det som att alla som kommer från Balkan, vi fick lite av en försmak. För resten av världen var ju inte så kaosartat på 90-talet. Med ett kanske i Mellanöstern och så. Men vi fick ju känna på liksom den här Propagandamaskinen gick igång Rätt rejält Och vi mm. kunde ju märka då För ja det, det, Jag ska inte gå in på det på djupt Men det fanns ju ett, eh, Man delade ut olika roller Till de här grupperna kan man säga Nere på balkan Och serberna fick ju bli förbrytare Och många andra fick ju ha lite olika roller Men flest mest offerroller då Och, och så ja man kunde ju se liksom hur man ja, hur man började ljugga i media, jag, jag vet ju och jag tyckte också det var intressant att det var exakt samma lugn som man kunde läsa liksom i svenska tidningar som man kunde läsa i tidningar så liksom man fattar ju att det här var ju på något sätt var det ju allajnat allting så där, där började min uppvakningsprocess men det var ju liksom också en massa andra grejer som jag tyckte var intressant intressanta man vaknade upp till och det är liksom om oss själva, och människan eh, liksom jag kunde märka ju, ju enkelt vara och bara sätta igång ett bråk, och nu, nu är ju balkanfolk ju lite mer temperamentsfyllda än folk här i Norden så där är det inte särskilt svårt om man säger så, Simon, Simon du vet säkert i Italien också, att folk tände till ganska mycket snabbare men det var, det var också ett, ja. ett uppvaknande just att se att liksom jag växte mm. upp i en stad som var eh, jag tror det var 30-30-40 eh, alltså kroater serber och muslimer jätteblandad stad mm -hmm. jag kommer ihåg en dylig stad när alla var, det var verkligen alltså, jättefin anda och folk kom överens och ingen, alltså, det var ingen kriminalitet alltså, nu kommer jag ihåg bara som barn liksom. det var ju kommunist, jag visste inte någonting om någon ideologi då framme. jag kommer bara ihåg hur människorna var Mm. Och det var en stad där alla var överens och det var fredligt. Och, mm. och jag kände vad jag fick se, liksom, människor var i sunda och så bara på x antal månader bara så gick människor på varandras halsar. Och i min stad blev Särklas kända för krigsförbrytelser sen. Att det var jättemånga, alltså mord och sådär, som skedde där då. Så mm, var det, ja, det? var liksom den här. Min första, alltså det var ju en riktig käftsmäll. Och med tanke på det också att det var, ju, det var ju det stället jag identifierade mig ganska mycket då. I och med att jag hade, ja, de flesta av mina barn, barndomsår var ju där nere då. Mm. Mm. Mm. Det, stämde, det stämde inte med, med realiteten som du hade liksom i ditt... I ditt... Nej, nej, det stämde, det stämde inte då. Man, mm. Man försökte speciellt den serbiska folkgruppen försökte man ju måla som jävlar då. Och. Mm. Och, alltså vad jag kommer ihåg är, alltså, det fanns inte någon grupp som var mer moralisk eller mindre moralisk än den andra. Alla var ju det liksom det, i, i, i princip så som jag ser det i princip samma folkgrupp vi pratar om nere på balkan. Mm -hmm. men det finns lite skillnader så men Mm. Men sen är plötsligt över natten då så började medien måla ut en folkgrupp att de gjorde precis alla illdåd. Och så skapar man, vet jag, jag kommer ihåg att man, jag blir medveten om att man skapade situationer för att skapa just missförstånd. Man skapade, man målade en bild till exempel av att serber i Bosnien att de var eh, liksom att det var serber från Serbien som hade invaderat Bosnien. Mm. Mm. <laughs> Och så själva då, serber från Bosnien då, och mina förfäder har ju varit där liksom i, jag vet inte alltså många hundratals, tusentals år alltså mm. och så plötsligt så var ju vi alltså man porträtterade oss till Bosnien som att ja, serber har ju flyttat in hit faktiskt och i världen visade de så att ja, serber håller på och invaderar Bosnien. Så jag märkte att man drog till med en massa olika knep mm. och, så man, och så skrämde man ju folk då med varandra alltså, jag kommer ihåg mycket, var ju, man hetsade ju liksom att alla muslimer var ju fundamentalister då. Mm. Vilket absolut inte var sant, för bosniare är ju de mest sekulariserade muslimerna som finns. Mm. Så, vet man, liksom, man använde, det var det jag märkte, man använde precis varenda knep och missförstånd som fanns där för att få folk att gå på varandras halsar. Mm. så där är det så här, det, och jag ser det där som tonåring och du vet, internet börjar ju komma om med de här formen och sådär så jag var ju väldigt mycket inne och liksom var inne på de här diskussionerna och ja, kanske tillbringade för mycket tid egentligen för, en, för att på en ung kille men mm. jag vet ju att det är också en, om man säger så här, en kurs i propaganda och, som började tidigt när man började fatta liksom, vad som mm. sker Ja, jag, tro, jag tror det var första gången jag såg det här att äh, det... Filmer man såg från Balkan kan vara PsyOps för det såg jag på din kanal att du har lagt upp flera klipp där där det, där det var tecken på skådespeleri från sådana filmer man drog stora växlar på sen senare då, och som även kanske visats i västmedia då. Det, och det, kan du berätta lite om några av de, de klippen där som, som du har på din kanal och vad de visar? Jag kan, jag kan berätta till exempel då för jag har ju många av mina grannar jag brukar åka ner rätt ofta och min mamma har i huset nere. Och jag är uppvuxen alltså där, så jag har ju barndomsvänner och, folk, och vi har varit där nästan varje år i princip. och Så jag pratade ju mycket med mina grannar och så, och så var det en av mina grannar som sa, ja men det, det där du såg i Sarajevo, det där var bara dockor. Så tyckte jag bara, nej men vad är det han säger? Det jag tyckte det var så extremt jag när man lägger lägg av nu. Nu tyckte jag liksom: Nu måste du överdriva. Och det satte sig på mitt minne, och många, många år efteråt. Då, när jag väl började titta på de här Saiyabsen, liksom, som satte igång nu bara för några år sedan, mm. så fick jag fel mig. Jag bara minns, jag bara tänkte: Jag kommer ihåg vad han sa. Så jag, bara, jag, ska rota, jag ska kolla i det här, och så hittade jag APs arkiv på YouTube. Och de hade ju, alltså AP var ju en del av den här eh, Saiyabs maskineriet nere i Sarajevo och Bosnien. Så de, deras kameramän var ju på plats alltså. Eh, associated Press. Associated Press. Ja, men. Mm -hmm. Och då hittar jag deras arkiv och så whips och så när man börjar liksom kolla i videoredigering så Mjukvara och kan kolla i slow motion för ibland är det bara liksom ett klipp man ser någonting i två sekunder och så klipps det. Så det ba, är, oj, det det är, jävlar, yeah. var Det precis. Ja det. Oj, det var en bast. Ja. Och, och så det var då började jag ett tag så började jag göra sådana videos också då med. Och... Så du märkte att det var infiltration av den stora medien, amerikanska medien mest, som, som, som, som lekte med med era med ditt land faktiskt. Jajamän. Ja Och det var och kan säga vad jag vet nu i efterhand. Svenska mm. säjopstrupe var på plats tyska sajopstrupper på plats mm. i Sarajevo så hade de ju en fransk sajopstrupp som var liksom ständigt stationerad där och, och så som jag fattade när jag, när jag kollar på de här allt material så är det som att de hade liksom det var som en teaterföreställning som pågick dagen Mm. Kan, kan vi berätta till våra lyssnare som kanske inte alla är klara av vad PSYOP betyder? Mm. Och, och, och hur mycket media, alltså mainstream media, den, den globala medien faktiskt är en... Det är liksom secret services. Det är inte, det är inte, no, det är inte några journalister som gör detta. Det är, det är, det är, det är media warfare. Som de har, har, har, har, har, har hållit på med i många år. Ja. Och för, för, att, för att... Ja, för att... För att... Skapa en, en annan värld, va? Ja, och när vi säger många år, Simon... Då så menar vi alltså under hela 1900-talet. För man kan alltså titta på händelser... Mm. Bort till 30-talet. Och någonting som du har tittat mycket på... Det är ju de här... Eh, så kallade atombombningen av Nagasaki och Hiroshima. Ja. Där kan man se att man har uh, ja, man har liksom klippt ihop bilder där på ett sätt så att, och sen är det ju riktigt viktigt att hålla isär saker här då för att det här är ju liksom det här är ju historiska händelser och det, ju liksom, det det är ju väldigt ingraverat i människor. Men jag menar om vi tar Hiroshima och Nagasaki så var det naturligtvis så att man bombade de här städerna men man bombade dem inte med de här eh, atombomberna som man hävdade fanns utan Nej. man bombade dem med eh, konventionella bomber. De hade en stor flottilja med B-29 flygplan som ja. bombade Tokyo och som bombade massa städer i Japan. Och ja. det samma gjorde de i Hiroshima och Nagasaki. Det, det är klart att de bombade det men de, de, de hade ju den här idén att, att de skulle hitta på en enda stor bomb som kunde få ett helt en hel stad till att bli uh, förstörd mm. men, men och så, låt oss det, jag vill gärna ja. gå tillbaka till Serbien och, och mm. det här med Serbien som, som, som Daniel berättade om för att jag, kom, jag var ju här i Italien och det är inte så långt från mig jag <laughs> Serbien och Jugoslavien och allt jag, jag, jag, jag försökte förstå på den tiden, det var ju många år det var 90-talet Mm. Vad som hände där Och jag förstod nästan ingenting Det var så, det var så väldigt grömsigt Det som man fick läsa då på, på, på tidningarna mm. Vad som hände där Så jag är jätteintresserad att höra lite mer från, från Daniel Som du menar, som Du som kommer därifrån och ja. vad, Jag vill höra mer från dig Daniel ja, Jag kan väl säga kort och gott alltså Min uppfattning efter att ha kollat på det Så många år så var det ju liksom Det var bestämt att Jugoslavien Skulle slå sönder Ja. Det var, jag vet inte riktigt vad det var för avtal som gällde innan i alla fall det kändes som att det skedde ett skifte då när Sovjetunionen föll och så gäller inte samma gamla avtal utan här är en ny eh, ja, ny ska en ny ordning på Balkan och ja. det var bestämt att det skulle splittras upp och, och sen hade man ju då att Väst, man ska säga Europa och många av de här västländerna de agerade ju som fredsmäklare då mm. Men i själva verket så var det ju ett övertagande av Balkan. Mm. Och det, det skedde på massa olika nivåer. Jätte. Alltså, nu i efterhand så ser man ju och vet hur man har gjort. Och man, man har fastnat nu i efterhand faktiskt att, att ledarskapet i de här länderna, mm. alltså vi har ju alltid sett Milosevic och Togman och alla de här märkefjender. Mm. Men ledarskapet, det, de var. De tiller en och samma kriminella organisation. De hade gemensamma banker i Paris och London, och de hade gemensamma liksom system hur de tvättade pengar och så de, de spelar, ja, man spelar ut folk med, mot varandra och, och mm -hmm. kalenderna, så och, uh, enheter och, och media. Och så som du sa där Simon innan mm. alltså, vi måste ju förstå att det finns ju liksom krig på mark och det finns ju krig på havs och krig i luften. Men mm. det finns en gren där det är krig i formationsarenan. Mm. Och det är ju mm. det här då som vi aldrig blir lärda i skolan. Mm. Utan man får ju bara höra att det liksom, ja, ja, en battle kan liksom bara utspela sig mellan stridsvagnar och i luften mellan stridsplan. Men det främsta liksom äh, äh, liksom och så säga. Battlefield, det, det är ju informationsarenan. Och det har det varit troligen, vem vet hur länge. Det har man nog vetat om kanske i tusentals år. Ja. Inte bara nu. Och där är ju vi som, vi som vanliga medborgare, vi är ju som små barn. Vi är helt oinvigda i detta. Ja. Vi är skolvetna i detta. Och man har gjort allting i vårt skolsystem och utbildningsväsende för att inte göra oss medvetna om hur, vilka verktyg man har i den här informationsarenan. Mm. Men nu har det ju liksom ja, det har läckt ut på olika ställen och, och, och lärt sig och spridit kunskapen och, och det blev väldigt uppenbart för man, man använde ju samma sådant system om om, om igen och, mm. och, och, med en liten janskyllnare mm. lite kan, ja. kan jag kort fråga dig vad, vad, din, vad din bild av Milosevic är vad... min, min bild av Milosevic vad man har sett nu i efterhand de, de ut, det ut, alltså, det här är så helt sjukt och otroligt Det, eh, det var en kvinna som var riksbankschef Info döden så kontaktade hon en kroatisk journalist Och lämnade ut liksom, koffertar med dokument till honom mm -hmm. och, och, det, och det visade sig Och där är allting verifierat nu liksom, i efterhand Milosevic och Tudjman hade gemensamma banker I Paris och i London uh. Och med, hjälp av, alltså, med hjälp av brittiska myndigheter franska myndigheter ja. så, så man liksom tog ut alla medel som Jugoslavien hade mm. konterna tömde man för över till eh, Paris och London mm. och sen när kriget var när länderna var jämnade med marken så återanförde man de här eh, pengarna in i en eh, bank som heter Hippogroup heter den. Och de här pengarna, som man hade plundrat, med de pengarna, lade mm. man som reserver för att skapa krediter för att köpa upp precis allting utav världen nere på banken. Okej, okej. Det är liksom en, mm. det är en. Det är en plundrings. Ja, det är, vad ska jag säga? Så. Ja många ser ju till exempel Vissa som är ja, nationalister Jag vet inte vad man ska kalla dem De tyckte väl synd om Milosevic Allt för att han får utgå i rättegången Det mm. vet liksom vad som hände ju hela den här storyn utspelar sig För de backstabbar ju varandra Fram och tillbaka mm. Men eh, jag är ju inte mycket för eh, Någon av dem Om man säger så Ja, men Har det varit någon efter Milosevic som har varit liksom uh, indicted by the uh, uh, court of Hague? Det är ganska många. Man körde, uh, ja. man körde en utrensning till exempel mm. Mm. Uh, i, i, i Balkanfolken allmänt men också bland det serbiska folket så man är inte så man ska säga, så lydig um, och speciellt inte lydig till uh, ockupanter Mm, mm. Så vad de gjorde var ju att de rensade ut alla män som hade någon form av position eller någon form av iflytande. Alltså många var ju krigsförbrytare, det är ingen snack om saken. Ja. Äh, äh. Och det fanns ju bland serber, kroater, muslimer. Ja. Och, och, och bland serber också, men man använde sig speciellt av det här verktyget då att anklaga för krigsförbrytelser för att få bort folk från den politiska arenan helt enkelt, så alla som var egentligen sanna patrioter eller alla som hade någon form av kärlek till sitt folk och ville skapa någon form av fred, man rensade ut det rejält, man rotade ut det genom att bara efterlysa dem och fängsla dem, många blev dödade på plats till exempel under arresteringen och sånt där Mm Mm, ja. Det är inte övertagande. men så att säga, om man vill studera hur man, eh, om man, hur man tar över en region och hur man kuvar ett folk som är svårt att kuva, då, då kan man ju studera Mm. mm. mm. Du, jag tänkte, se, ser du några paralleller? För det byggs ju upp eh, olika parallellsamhällen och sånt i, i Sverige just nu. Att eh, skulle samma saker kunna ske här i Sverige och liksom, hur krigar man där? Hade liksom alla vapen hemma som de kunde ta del av eller hade de del av vapen från armén som de var med i? Eller, ja, hur, hur såg det ut? Det var ju mycket då Jugoslaviska. Då, hade ju, de hade ju alla vapen då. Mm. Och det var ju ja, mest serber som fick tillgång till de då. och Mycket av de här andra grupperna blev beväpnade utav Ja, Tyskland, England, västmakterna även länder från Mellanöstern men alltså jag tror inte samma sak kan riktigt ske eh, om, man, om man tänker så här, den regionen jag kommer ifrån den, där man hade man ju andra världskriget procentuellt sett så hade ju en av de största förlusterna i bland civilbefolkningen under andra världskriget, jag tror det var 13% procent eller någonting av civilbefolkningen som med. vi hade ju de här förintelsereglerna Um, i Jasenovac du hade ju brott som på, ja, hade begåtts på alla möjliga åt alla håll serber som slaktat muslimer, muslimer som slaktat serber, kroator, liksom Ostersjö som slaktats alltså. mm. så du har, du har en historik om du tänker dig bara om du kollar till din mormor, morfar typ, när mm. sådana grejer hände. så när det här kom på tal liksom, när direkt splittringen kom på tal som jag sa, allting var fint och fredligt men så fort det gick ut i nyheterna att vänta lite, muslimer håller på att beväpna sig, serber har eh, tagit så många stridsvagnar från det lagret hit och dit ja, det blev en helt annan situation direkt i de här, det blev ju liksom det blev ju ja, det blev ju på liv och död direkt och den, den bakgrunden har vi inte riktigt här i Sverige man, liksom, man försöker ju piska igång någon form av hatställning, alltså visst man kanske har lyckats i vissa så här kretsar då men du har ju inte, jag tror det är någonting helt annat när du har blod som har spillts och ja. bara liksom en generation bort. Då, är det någonting, då kokar det blodet väldigt snabbt. Mm. Och det, det har vi inte i Sverige och det är därför de försöker, alltså jag tycker det är nästan lite roligt där. De försöker de ju hetsa upp befolkningen och, och förnedra och göra allt möjligt och förnedra svenskar och sen förnedra de här invandrarna. Fram och tillbaka, men det funkar liksom inte här. Det är liksom... Nej, det är intressant att du säger, Daniel. För jag har, jag har noterat detta också, liksom. Och, och, och verkligen sett hur... hur och, och det som är lite... Eh, Dråpligt eller patetiskt som Det är ju att vi har ju den här alternativpressen, då som den kallar sig. Då, va? De här, och de, de ger ju en skildring, då, va? där de belyser massa händelser då och, och vissa saker har ju naturligtvis hänt. Va? eller Ja, de, de händer ju de här sakerna, men det är ju det här med media då, det är ju väl, det är vad man väljer att skildra och mm. hur man väljer att skildra det då. Va? Mm. För att i alternativmedia så läser man om alla de här eh, övergreppen som invandrare begår och så vidare. Och, och, och jag kan inte säga bu eller bä om det. Och sen så har man lite den här omvända psykologin då att i... Eh, i mainstream media så är det helt tyst va. Mm. Och man, man avpixlar och man pratar aldrig om eh, etnicitet överhuvudtaget, då, va. Mm. Och då blir det ju liksom den här motsättningarna så att uh, man, man anstränger sig verkligen för att, att uh, koka ihop, koka ihop alltså. uh -huh. det roll alltså. Det ser jag ju verkligen. <clears throat> att man gör. Och, sen, och jag tänkte på det Daniel när vi pratade för några veckor sedan du sa en grej som jag tycker var så himla bra som jag har tänkt på många gånger tidigare liksom en, en, en scen från, från Matrix eh, när den här filmen Matrix och då är det han kommer in i och när han ska träffa det här oraklet eller vad det är så är det en liten kille som sitter där på golvet och böjer skedar och så, och så frågar han och liksom, hur ska jag göra för att böja skeden och då säger den här killen liksom att ja, du måste tänka, du måste, du måste försöka se sanningen. Ja, vad är det då? Ja, det är att det inte finns någon sked. <laughs> så att för att du ska kunna böja skeden så måste du böja ditt eget sinne. Mm. Och det är liksom, det är på något sätt lite skruven här som människor behöver komma in i. Och det är det, är det här att media i väldigt stor omfattning är en sked som inte finns. Ja. Mm. Alltså, vi, vi relaterar till det och det är svårt att inte göra det. Det är svårt för mig, det är svårt för alla människor att, att inte ta intryck av saker man får liksom eh, intryck i sin hjärna. Va? Men, men man måste försöka kämpa emot det Och de, de anstränger sig väldigt mycket hela tiden också för att skapa sådana här skedar som inte finns. Och sen så ska skeden finnas. Sen, sen låtsas man att skeden finns där i bakgrunden och sen så relaterar man allting annat som händer till det. Va? Men man pratar inte om den här skeden som inte finns. Yep. Den, den ska liksom, den ska vara så självklar va? Yep. Det, det, det är väldigt intressant psykologi som funkar väldigt bra. Och jag menar, nu Vi har ju varit pratat mycket om 9-11 här. Liksom. Och där är ju den här skeden då. Det är ju det här faktiskt att de här flygplanen som flög in i, i den här skyskrapan de finns ju inte, de där flygplanerna mm. men alla konspirationsteorier eh, de utgår från att flygplanen finns liksom och så pratar man om eh, ja, det finns någonting under planet eller någonting va, hela tiden så, så pratar man om det i kontexten som om att det vore självklart att de här filmerna är riktiga filmer och det är ingenting man behöver ifrågasätta eller huvud ska prata om va och det är ju så det här liksom, eh, media som psykolo psykologisk vapen måste fungera. va. Vi, måste, vi kan tänka oss att det är lite eh, konstigt och att man, man, man vrider på händelseförloppet och klipper lite. va. Men i det stora hela så måste de här bilderna då som man kablar ut i media, de måste vara verkliga. va. Och det, och det är de inte. Alltså vi, vi kan inte utgå från det. Jag menar, det, i, i, som du pratar om här i, i eh, Jugoslavien Krigen då, så, så är det ju uppenbart då att man, man gjorde såna här scener som filminspelningar, också om man använder dockor mm. och och, och, sådär, va? Så, och så visar man hemska övergrepp som det ena folkslaget begår mot det andra. Då. Mm. Och, så, och så lyckas man få eh, fram de reaktioner man vill ha. Här läser jag om Milosevic på Wikipedia. Oh, they were, they were also, but, and media. Milosevic was indicted on 24th May of 1999 for war crimes and crimes against humanity committed in Kosovo and he was standing trial up until his death at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY. He, assert, he asserted that the trial was illegal having been established in contravention of the UN Charter. Menar, man tog då Mr. Och, och gjorde va? en stor, stor media event av detta. Man, kommer ni ihåg, vi såg honom på tv då han satt där i, i Tribunal of the Hague, va? Ja. Mm -hmm. Men jag menar, jag vill bara ta upp detta för att vad jag menar i en i, i ideal world så är det människor som ska köras upp till det här. Om den här Hague existerar fortfarande så är det människor som ska bli tillfrågade av den samma tribunalen för vad som händer idag. Ja, det som händer idag är ju, är ju, är ju ledare av, av världsledare som ljuger till oss. Mm. och, och det, ska, det ska finnas finns det fortfarande den här eh, Tribunal for uh, Crimes Against Humanity i, i, i, i Haag? Jag vet jag tror den finns faktiskt. Finns? Ja, jag, jag har inte hört om många stora ledare som har blivit leda. det var Milazovic den sista vad heter det? Ja det är nog säkert så här ja, de åtalar lite krigsförbrytare från här och där liksom. Ja. Den är ju, ja, den är ju Ja, det är ju väldigt politisk om man ska säga. Den... Ja, men vi behöver någonting sånt. men Just nu behöver vi någonting sånt för att det är helt uppenbart vad de håller på att göra nu. Mm. Det, de, har ju, de, de, de har ju gått för långt. De, de brukar medierna hela tiden. Det, det är media wars de gör mot oss, folket. Om ni kommer ihåg 2012 i öppningen i os ceremonin Mm. Äh, och... mm. Så finns det, det, här, nej, det var i stängningen förresten så finns det en scen där London, de har gjort en liten scen som det ser ut som Londons innerstad men precis allting är klätt i tidningar till och med människorna som går där har tidningar som kläder mm -hmm. taxibilarna är tapeterade med artiklar <laughs> och så det, du, du fattar liksom symboliken det är som att en informationsarena, det är en nyhetsvärd. Man tittar inte på en riktig värld längre. Mm. Vi är så marinerade och inbakade i den här informationsarenan. Mm. Och den förvirrar ju oss för att dels, Klart. det ser så mycket osanningar och det ser så, så mycket logik och grejer som är motstridiga så vi blir mm. bara grumliga och förvirrade utav den och mår dåligt. Precis. Mm. Det, det, det är de, det är de åstadkommer. De har ju åstad de åstadkommer det. De, de, de, det är Helt fullständig confusion va. Man ska inte förstå någonting. Och eh, man ska då gräla med varandra. fast det är uppenbart att de, de bara håller på med att berätta sager. Japp. Mm. Får jag fråga dig Daniel alltså när den här splittringen av Balkan och, och kriget som pågick där, vem var i grunden krigshetsaren? Alltså vem var det som, som startade hela det här kriget och till vilken nytta? Alltså eh, det var, ja, det, det var, vad, jag, vad jag tror är att när Sovjetunionen föll så det är liksom eh, den gamla delen och indelningen av Europa var in, gällde inte längre. och då, då hade man ett stycke mark som inte tillhörde någon. Och jag tror det var det som skedde. Det är som till exempel, jag vet inte, säga att någon går bort. En rik gubbe går bort någonstans. Och så har en massa företag och skog och land helt plötsligt. Och så har du hans grannar och söner och kusiner och pysslingar och sysslingar. Och alla står där bara, yes, nu är det dags. och Alla, liksom, alla står där som hyener och vargar och vill stycka upp den här biten som ingen äger. Det var, det är min upplevelse av vad som skedde. Och så ger man ju en story då till omvärlden och världen och befolkningen. Vad det är som sker. För nu skyller ju alla på varandra. Ja men det är serbernas fel, det är kroaternas fel. Och det är muslimernas fel etc Men ja det var Nej det var en uppstyckning Som skedde Och vi ser ju nu vilka som är Alltså det är ju inte suveräna stater längre Man ser ju de här Det är ju marionettdockor det är ju, Jag vet inte om de är under jesuiter Eller om de är under frimurare Men det är ju under samma sorts krafter som råder här Just det. Och de fortsätter bara och det, du vet, och det är exakt det vad de gör det som du sa, den här kyrkosen med Milošić håller ju på där ytterligare fem år eller något. Och de vill bara suga, liksom, det är som med Facebook, det är, allting går ut på att du bara ska vara kvar där och scrolla lite till. Och lite till. Och sen när storyn håller på att skriva så händer någonting nytt som, så slänger de in lite ny ved i, liksom, i, i, i elden. Då. Och det är den här identifieringen som du pratade om Patrik, eller så här, den här första det här med skeden för mm. när vi ser någonting på tv säg, säg man ser till exempel Säg som den här det jag, koll, jag kollade ju på den här Markala då När man ser någon, Det ser ut som att det är liksom Blod spilt på gatan Direkt så sker ju någonting alltså Man mår ju illa man tänker, Det är en människa som har dött där Och man slutar ju titta Man tittar ju inte i detalj längre man tittar ju inte och ser att det där är en plastfot utan man tar för givet att där har oskyldiga människor dött och det är troligtvis den här gruppen som har gjort det. Och direkt så går man in i slutsatserna det måste ju vara sant i och med tvn och till och med FN går ut och säger det. Då måste det ju vara, vara sant. Och där har man ju skapat skeden då. Och det är den här identifieringsprocessen där man sugs in i en historia och man börjar tro på den. Men... Vad jag, vad jag lärde mig, liksom, var som var väldigt intressant. Jag blev intresserad också, inte bara av det här med propagandapolitik. Jag blev intresserad av sådana här andliga frågor i samma period och efteråt. Och då är vi inne på en, en lärare som skapade en gubbe som heter Gurdif. Och hela den här läraren handlade om att avidentifiera sig från tankar och känslor. Så, så till exempel när. Till exempel om det dyker upp en tanke i en här. och jag bara önskar att jag kunde ha en sån här båt som Simon har säger. Så då, då, då övade man sig själv i att eh, inte gå in i den tanken så att säga, utan ifrågasätta den tanken varför, vad är det för tanke Undrar vad det kommer från mm. så det vill säga då går jag inte in i det här spåret då och skapar den här skeden och är plötsligt Nästa steg kanske är att då. Utan man backar bandet helt enkelt. Man hoppar inte på det tåget. Och det, det blir vi aldrig tränade i någonstans eh, som mm. barn eller som människor att ifrågasätta dels våra egna tankar, dels våra egna känslor eller ifrågasätta vad som kommer genom en skärm. Utan mm. det är där snabbt: det ska vara instinktivt antagande hypnotiserad direkt och då är man ju fångad i deras konstrukt i den här matrixen för det, blir en det är bli en konstrukt i någon annans berättelse man är fångad i då istället för att leva sitt egna liv så är, och det är ju vad mänskligheten är nu vi är ju fångade i den här mm. deras berättelse om mänskligheten mm. och vad som sker är att vi vi lever ju inte vårat liv längre vi har ju slutat leva våra egna liv utan vi har ju klätt oss med de här tidningarna och tapetserat oss om våra kläder och har dem på våra väggar. För att gå tillbaka ett ögonblick till Serbien och det där, med. det var ju Clinton som bombade det där va? Mm. Det, var ju, det var ju Clinton. Som... Alltså det, det var liksom USA som låg bakom i alla fall. Ja, mm. Mm. ja men ja, låt mig säga någonting väldigt unpolitically correct. Va? En tanke som jag har. Uh, hur, mycket, hur, mycket ble, hur mycket var europeiska sinnet, så jag menar, uh, generella sinnet i europeiska människor uh, uh, bekymrade av vad som hände där i Bosnien och Kosovo och Kroatien och sånt. Men, uh, uh, det bara hände, alltså, det var krig och de, de, de gjorde vad de ville där. Mm. Men tänk, tänk snä, kära, kära svenska uh, medborgare, jag är ju svensk men jag bor i Italien. Men har kan ni inte någonsin tänkt på om Clinton hade bestämt att bomba Sverige, eller Norge, eller Finland? Mm. Hade, hade det inte mm. varit lite större äh, uproar om det? Jag, menar, jag, jag, vet, jag vet, detta blir väldigt, kan vara väldigt kritiserat. Det är som om jag säger nu att va, ni där nere i Serbien och i Oslo, ni har ju varit så gråkiga i tiden så att Ja, det kanske är normalt att det händer då, krig där. Men tänk om det här, om det här Clinton har bestämt att bomba Sverige, och Finland. Ha? Nej, men det, det, det är väldigt liksom påtagligt det där. Och, och jag menar, det var väl lite som vad Daniel var inne på här förut också, då, att vi, vi är liksom klädda i tidningarna. Alltså, för det, var, det, var ju inget, det var ju inte mycket prat om, om kriget i Jugoslavien på svensk tv och sådär. Inga... Det är det jag menar. Det var inte mycket prat. Ja. Det var inte Not enough. Nej. Not enough uh, jag minst, uh, outrage. Ja. Nej, not precis. enough outrage about it. Är, ja. vi alla, är vi alla rasister då mot uh, va? Mm. Balkaner, balkaniska människor? jag menar, come on I mean, jag, jag, jag börjar ibland så vill jag upprepa detta att jag, jag kan ju inte vara rasist jag har ju levt utomlands hela mitt liv jag har levt i olika platser och har alltid blivit väldigt välkommen var jag än har varit så jag kan inte vara rasist och jag har varit hela mitt liv också så det, jag sagt, ja, jag invandring? Jo, ja det är ett problem. Men, men vad ska man göra med det? Jag menar, det som skulle jag då bli förbjuden att åka till Afrika om jag vill. Va? Ja, nej men det, var, det är väl kanske inte så mycket en fråga om det. Men jag tänkte bara säga det också att jag minns, jag minns faktiskt en, en, jag har ett minne från den tiden. Och det var liksom att jag, jag gick ju i gymnasiet då ungefär när, när det här kriget pågick. Och så satt vi på något café sådär, jag och, och några kompisar. Och vi satt och skrattade och skojade. Och då kom den en farbror till oss. Och jag minns inte exakt vad han sa. Men han pratade om det pågående kriget i Jugoslavien. Och mm. sa att här sitter ni. Han kejmade han, han oss för detta liksom. Att mm -hmm. vi satt där och... Han var, han var väldigt liksom... Mm. Det hade hänt någonting. Och, och jag minns... Och man blir väldigt spak liksom. Mm. Men... Och, och, men det var ju så alltså. Att det där var liksom ingenting som, som hände för oss. Ja, liksom, var det, var, var, för att det var, var var det var ingenting man skrev om i tidningarna eller man pratade särskilt mycket om. Ja, det var väl lite så här att... Ja, nu ska Clinton komma och hjälpa Jugoslavien och, och göra lite... Uh, goda bombningar eller någonting. Ja, <laughs> ja, de framställer ja. ju liksom helt bara... Ja, kom, jag tänker jag kommer inte ihåg den här Hollywoodfilmen. filmen de släppte 1998 som hette Wag the Dog. Ja. Det var ju var liksom presidenten när skulle skapa ett krig med Albanien för att han skulle få bort blickarna från sin kärleksaffär. Och det var ju precis det den, Det var ju Clinton och Levinsky där då, så att allting det skedde i den här filmen, och i den filmen så, så skapar man ju ett, ett krig som bara fanns i tvns värld och så spelar det upp det som att det vore riktigt och det är ju precis det som har skett i verkligheten också då Ett krig till, till i Alp Albanien ja. Ja. Mm. Al Albanien Nej <laughs> mm. ja, men alltså where is the human solidarity? Ja. Jag kommer ihåg alltså, vad man gjorde då, alltså det är att man går och börjar, man börjar smutskasta en grupp. Så du kan ju inte börja puckla på vem som helst utan först sätta i smutskastningskampanjen igång. Mm. ska man ju visa att den här människan är ju en bedrövlig människa. Det är en, någon som skäl och någon som är våldsam och någon som har alla dåliga sorts egenskaper du kan tänka dig. Och när man håller på så här och smutskastar någon ett tag. men då efter, efter ett tag så finns det en acceptans att man kan gå in och börja puckla på den här personen. Och det är precis så man gör. Och mm. grejen är ju det att. Ja. Mm. Det, det, ja nej, jag vet Så, här, alltså det var ju väldigt svårt att och, och se, se det här ske då. För det är lite som den här leken du vet, när, det, när du har x antal stolar och så är det en unge som blir utan stol. Mm. Alla andra unga skrattar ju då, för de har ju sin stol. Det är inte mig de pucklar på just nu. Alla vet ju vem som mobbar den är. Alla vet vem, liksom intuitivt och undermedvetet vet vi att det råder ett liksom ett hot. Men eh, det är väl skönt att den inte pucklar på mig just nu, tänker man ändå. Och det var så jag upplevde Sverige och många andra länder. Det är att det räckte med att man smutskastar, liksom, till exempel då serbiska folkgruppen. Och räck räckte, man höll på i ganska många år. Och då, det var ju det var helt okej okay just då att prata om i media att Serber hade annorlunda DNA än andra folkgrupper. Tänk på det. Mm. Det var alltså seriöst. SVT hade ju sådana diskussioner. Så där ja. du är... Och det kan man ju inte tänka sig. Tänk bara byta ut Serber mot någon annan folkgrupp. Ja. Vad, vad skulle säga? Ja. Det är helt okej. Okay. Man har ju marinerat befolkningen redan då att Serber är ju krigsförbrytare. Punkt. Serber är krigsförbrytare. Mm. Serbiska mm serbiska mord, serbiska våldtäkter, serbiska mord liksom i x antal år så räckte det sen, sen när de sa Ratsak-massaken var ju till exempel en PSYOP alla de här större, innan man tog de här större besluten så gjorde man en PSYOP för att eh, till exempel FN ska ha ett möte på torsdag, ja men då skedde ju någonting där på onsdag mm. Mm. Och, och, jag, jag kommer ihåg, kom ja, ihåg nu måste vi bomba nu måste vi dra jag kommer ihåg ja just det, om, om, om bombningen jag kommer ihåg att den första saken de bombade i vad var det nu? Melgrad Melgrad eller så ja. det var ju tv tv tv byggningen ja? det första de gör är att bomba media de <går> media hubs mm. media outlets för att allt som gör nu, de har gjort det här de sista eh, decennierna, är att eh, det är ju propaganda som fungerar. Det, det, det är media wars. All, all of it. Alltså så att, det första de gör när de bombar nu, eh, eh, som eh, Serbien som gjorde, det är att bomba, bara avtysta de som har tillgång till eh, eh, eh, Kanaler som, som, som tv-kanaler. Ja. Det säger allt som är det främsta slagfältet egentligen. Jag vet inte om det var många som, människor som kommer ihåg det. Men det var första sak som blev bombad. Men, var en RTS, en ja. Ja. Det, ja, det var TV, the state television-building. Det var motsvarig RTS och motsvarigheten till svenska TV. Jag tänkte att det skulle det Precis. Om man, tänk om det hade hänt i Sverige det hade det varit SVT-byggningen som blev bombad för mm. men mm. Låt oss tänka på detta sättet. Tänk om de hade, Clinton hade bestämt att bomba SVT. Va? Hade inte det varit lite... Ja, hade haft mer impact för att Sverige är ju så... Åh, oh, det är så avancerat land. Och vi, ja, Sverige... Åh... Oh. Tänk hur kan Amerika tillåta sig att bomba TV-huset av Sverige? Mm. Men Betyder det att jugoslavisk media på den tiden då var fristående från den här globala medien som all media verkar ingå i nu då? Eller... Alltså svårt att säga, jag vet inte. Eh, svårt att säga. Jag, vad, jag, vad jag vet är att folk är svårare att styra nere på balkan. Alltså... Mm. Folk, och, och med tanke på liksom andra världskriget och fascism. Och det finns folk. Ja, det, det är inte lika lätt. Och, men nu verkar de ju liksom piska på rätt hårt till exempel i Serbien och i Bosnien också. Så de ställer sig också i led efter ett tag. Men de får ju piska på rejält. Och det är massa folk som grävs ut. Och det, de får ju liksom hitta. Ja, det är nästan. Ja, oh, De har ju liksom svårt att hit ja, ja, ja, jag är med dig Daniel. You have more balls down there. Ja, de står emot. You have bigger balls än skandinavar. Mm -hmm. ja. ja, och därför har de bestämt att bomba er först. Men de har ju projektet att, att regera hela världen. Så eh, de har bestämt att bomba där nere hos er. För att ni, jag vet, jag känner många äh, jugoslaver, ex-geoslaver, serber, albaneser här i Italien. Det är väl, de är vanligen väldigt, väldigt starksinta människor. De, de, de vet lite grann mer om världen än, än de flesta italienare som jag bor tillsammans med. De har, de har bättre syn av världen. Och, men, Ja, det är så. Man, gör ju så här, man utnyttjar alltid liksom folks svaga sidor. Mm. Det, det är ju lite så, till exempel den svaga sidan där nere då är ju temperamentet. Och man kan ju snabbt provocera folk emot varandra. Så, alltså, de, de vet ju mycket väl hur de ska gå på olika kulturer. Mm. Till exempel här i Sverige så utnyttjar de ju till exempel det här med att folk är fogliga. Då utnyttjar man ju det till max och bara pressar det liksom och kör hela linan ut utan ja. att vara rädda. Ja. Men ja, det, ja, olika folkgrupper har olika styrkor och svagheter. Där nere skulle jag säga att styrkan är att man, man viker sig inte. Man viker sig inte, speciellt inte för någon som kommer utifrån och vill de. nej, nej. nej. Det, det, man har ju varit som en korridor där. Både från öst och väst liksom i mm. tusindagsår. Men mm. svagheten då är att man, ja, man är inte så bra på att samarbeta nej. med varandra. Man, man går snabbt igång på liksom, lilla minsta grej så vill man slåss. Och, så, nej. Nej, nej, så är de misstänksamma mellan varandra också. de olika folkgrupperna där i Balkanerna. Var det sant? Det blir liksom... Ja, okej. Okay. Men i alla fall, jag menar, jag menar att i alla fall att. Uh, varför har de inte bombat Skandinavien ännu, amerikanerna? Huh? Det, behövs inte. Nej, Behöv, det är, vi... behövs inte Nej. Det behövs inte. Det behövs inte. För att, jag menar, jag har, varit så, jag har alltid älskat, vi svenskar. Jag är ju svensk då. Jag har alltid älskat, uh, oh, The American Way of Life. Och oh, de är så bra. Och de vill ha skott och så vidare. Men det är inte så. Det är det. Man måste vakna upp till den här faktum att Amerika är lite gonstig. Där man, kan inte ligga, ja, eh, man kan inte ligga i sängen med sin fiende. Det, det blir, alltså, jag tror ju, det finns ju där undermedvetna i oss att om jag inte mått upp mig så kommer jag kanske kommer klara mig och komma lindrigt undan. Och mm. Det finns ju alltid där det, det finns ju den här också, jag kommer inte ihåg exakt du vet, när de dade den här parallellen jag vet inte om det var en präst som pratade som mm. sa, först hämtade de eh, först hämtade de judarna och sen så gick de och du vet, de hämtade ju först en folkgrupp först polackerna och sen kanske ah, men det var bra, det var var bra inte jag. och sen hämtade de ju judarna men det var fortfarande bra och i slut så knackade de på min dörr mm. är du med? Och det är det ja. jag kände för ett par år sedan Så alltså. ja. Jag väntade på att de knackade på min dörr. Vilka ja. bra skrika ut nu. Ja. Vad gör ja. det för liksom, att stå där och bara nej, men det är lugnt, jag klarar mig. mig. Nu vet när man inser att precis alla tänker så. Mm. Nej, för mig det var, det var en revolt inom liksom, bord som jag kände, nej jag skiter i det nu. Alltså, nu, nu. Nu får man öppna käften och säga så som det är. mm. mm. Mm, ja, det precis. Och, det, och det är ju så här, och nu kommer jag på det ordet som du använde en gång Linda som jag tycker var så bra, den här kulturella transen. Ja. Alltså och det, det är ju så påtagligt för att jag kan ju verkligen liksom för några år sedan innan jag hade vaknat upp liksom man kan ju nästan skratta kring hur man resonerade då liksom innan man liksom fick den här käftsmällen och fattade att saker och ting faktiskt inte är. Som man har gått omkring och, och varit övertygad om att de är och inte, inte sett någon anledning att ifrågasätta överhuvudtaget. Och en sak som, som eh, USA har gjort, och den här liksom kulturen, var det är ju det att de har ju alltid kunnat framställa sig själva så som de vill bli framställda. Och då har ju alltid de framställt sig som en, ett föregångsland, en, en, en, en förebild. Väldigt tekniskt eh, avancerad och utvecklade. De, de flyger omkring i rymden och, och, och gör massa fantastiska saker. Och ser till att det är fred och rättvisa på jorden och så vidare. Va? Men den bilden har ju eh, krackelerat väldigt mycket eh, de senaste åren. Och, mm. eh, och det här med rymden är ju en sån... Som, som du har dratt ner byxorna fullständigt på dem Simon för att de hade ju liksom det här med mm. ja okej vi var inte på månen va det kunde man ju liksom spekulera kring men mm. det är ju faktiskt så att, att uh, uh, ja vi har inte, det har inte förekommit någon aktivitet i rymden överhuvudtaget och... Nej, men, men kan ni föreställa er om man Amerika inte hade blivit liksom över uh, erövret av, av, av, av europeer Amerika var ju ett land med massa indianer som bodde där, va? Mm. Tänk om det aldrig hade hänt. Vilken värld vi hade levt i. Idag. Ja, det hade varit annorlunda. Ja, jag menar en mycket lugnare värld. Jag, inte, jag, jag tror det, jag tror det it's, it's about time. Att vi alla, alla gemensamt som inte er bor i Nordamerika Säger till dem att de ska hålla sig lugna nu. För att de har ju, ju militärcentraler eh, över hela världen. De har militär. Eh, eh, de har ju. De har era, de har, är inte Amerika stort nog för dem som bor där? Det är 330 miljoner, miljoner människor, va? Varför börjar de komma och. Och, och med, med militärbaser, uh, över militärbaser över hela världen. De har ju militärbaser över hela världen. What is that about? Varför ska de ha det? Mm. Kan, kan, kan, det ingen som reser sig upp och säger det är nok med detta. Jag menar, håller hemma. Men förstår du Simon, de måste ju upprätthålla ordningen, de måste övervaka demokratin, de måste se till att alla hade lika bra som de hade i Amerika. Ja, just det. Ja, men verkligen, alltså, alltså jag har ju... Oh, och det är så opopulärt att, att då, då är jag anti-amerikan, va? Jag är inte anti-amerikan i, i, i, i det sättet att jag hatar alla amerikanska, amerikanska människor. Jag är emot deras politiska ledare. Jag är emot den maffian som leder Amerika. Precis som emot den maffian som leder Israel. Det är bara det är bara kriminella människor som vi, som vi hatar. Jag hatar dem. Jag, jag, vill, jag vill säga att jag hatar de människorna. De är psykopater. Det ja, vi ser om det. Det behöver mm. inte erövra andra länder. Håller Nej. fucking... Home! Stay home! Va? Mm. Varför ska du komma här och bomba Serbien? Va? Clinton? Va? Bill Clinton? Hur, hur kom det i ditt huvud att bomba Serbien? Och och, etc. och Vietnam! Och, och, och vad, vad fan som helst! Menar, vi vet ju hur mycket som Amerika har gjort i de här sista 50-80 åren. 50 år kan man säga i alla fall. Fem, I den sista 50 åren. Och nu håller de på med en, en, en psyop som heter coronavirus. Så ska vi, all, vi ska alla vara rädda för att det är en slags virus som åker runt i luften i olika land Och vi ska sätta på oss masker. Jag menar, det är bara deras. Det är bara fortsättningen av deras psykopatiska planer. Mm. Kan inte mm. människor se detta nu idag? I 2020. Kan de inte se ja. att det, är, det Det kommer från Amerika. Och England då. England och Amerika. Det är ju de som de hittar på första världskriget, och andra världskriga. Det har vi förstått förstår mm. det. men det är svårt att inte se skedarna, vet du Simon. Mm. Vi har en sked som heter Virus till exempel. Den är väldigt svårt att, <skratt> att inte tänka sig att den finns. Eller <skratt> tänka sig att den inte finns nej ja, just det, människor tror att virus Existerar som mm. flyger runt I luften ja? Ja. Mm. Nej men det är ju inte så och, och människor behöver bara ta lite tid Att undersöka för for themselves va? Att det finns många människor Som aldrig kommer på tv Som har upptäckt att det är alltså, viruser Har aldrig blivit isolerade Och att vaccinerna alltid har alltid gjort hemska saker Alltid varit eh, tragedies när de har startat vaccinoperationer alla, nästan alla vaccin, vaccin uh, um, operations har uh, dödat människor eller förlamat människor mm -hmm. och det, det är ju dokumenterat hur kan fortfarande finnas så många människor som säger nej nej jag tar gärna vaccin för att det, det, jag tror det, det är säkrare. Jo, men det är för att media pumpar ut att det är extremt viktigt att vaccinera sig för annars blir man sjuk och dör. Mm. Och det mm. som står i tidningen, det är ju den ultimata sanningen. Ja, mm. men just, just men då, då kommer vi till denna, det är ju ett argument som är väldigt viktigt just nu, inte sant? Så jag ville bara, jag har ju då äh, studerat nu i de här sista månaderna allt detta om, om, om vaccin och så. Men till exempel på, på <går> Patrik um, eller Martin mm. på, på Cubono uh, sidan av Facebook så är det en kille som skriver så här uh, idag han skriver så här det handlar inte om vi vill eller om vi tänker göra det alltså vaccinera oss vi kommer inte kunna bestämma det själva senare så här Mikael, han säger att planen är att de vill att vi ska bli alla vaccinerade. Va? Mm. Mm. Ja. Eh, är, det, är det verkligen så de, de, de... Är det planen att de vill att alla ska bli vaccinerade? Att vi ska ha kort som visar att vi är vaccinerade? Jag tror inte de ska klara det. Jag är ganska optimistisk om detta. Jag tror inte heller det Simon utan jag tror att det där är något slags skräckscenario som man håller fram. Och sen så ska vi känna att ja, ja, men det blir ju inte så illa som vi var rädda för att det blev. Och så ska vi vara nöjda med den situationen som man sen skapar. Precis. Så tror jag att det kan vara. Ja, visst. Mycket, mycket bra sagt. Ja. Ja. Ja, ja, jag men tror det är ju liksom den här psykologin va. Och det är väl lite sådär också som man håller på med. Vi, vi pratade ju lite ja. här om dagen om... Om Nordkorea. Mm. Det är väl också någon sån här skräckexempel, eh, snedsträck, eh, social experimentlåda. Och vi ska känna att ja, ja men eh, väst är väl bra? Det är ju inte lika hemskt som i, i Nordkorea. liksom. Mm. Så ja. Nej, men det har ju varit i alla fall. Jag måste säga i alla fall. Och sen sen håller jag chef till en stund. <laughs> men jag, jag, jag måste säga jag har varit lite sådär. Preoccupied. Jag har, varit lite, jag har varit lite ängslig för att jag tänkte, fan, är det det de vill? Att vi ska då bevisa att vi är vaccinerade annars så kan vi inte ta ett flyg en gång och, och, och röra på oss och flyga runt i världen. Va? Det har varit min lilla worry de här dagarna. Mm. Det kan ju, kan ju vara så också att de säger att Men, många flygbolag går i konkurs nu så att det kommer att bli väldigt dyrt att flyga ja, så att det är bara de rika som ja, har råd med det ja, okay. ja, det kan också vara. Ja, det kan mm. också vara. Okay, det kan vara. Men jag menar jag, <går> jag tror inte på den, min, min, min egen tanke längre. Jag tror inte de kan göra det. Men det är ju det som de vill människor. att de, de, de, Alltid de, de, de gör ju att de ska hålla oss i, i In fear all, all the time We have to be Fearful av vad som händer i världen Och mm. det gör så att vi Vi håller oss tysta Va? Vi ska aldrig Det ska inte kunna hända någon slags Revolution någonsin Och den här coronavirusoperationen Har gjort så att de har klarat att stänga in oss Utan att, utan att, att fyra ett skott Va? Fantastiskt. Jag tänker mig ja. ett sånt där mönster man ser är att de vill ju hela tiden ha att det är vi frivilligt som går med på saker. Ja. Så just på någon, om någon anledning så vill de inte själva begå brott utan de vill att vi gör det åt dem. Eller om till exempel att vi frivilligt går med på de här grejerna. Ja. Skulle man ta dig till domstol eller på något sätt säga både en verklig eller en andlig rättegången så kan de säga nej men du såg du, du, du som gjorde det. Ja oh, just det. Mm, no. <laughs> vi, vi sa bara att uh, du inte skulle kunna få jobba eller flyga. Vi hade inget yeah. att göra det egentligen men du yeah. gick in själv och tog med dina barn och vaccinerade dig. Ja yeah, just. Precis. Ja, men så, så är det ju väldigt mycket. Ja. att, att vi, vi ska ju alltid begå de här eh, handlingarna mot oss själva och, och luras till att göra det. Och, och ett ett sådant exempel är ju eh, med, alltså vacciner och alla tvivelaktiga medicinska behandlingar vi har idag mot cancer och hjärtskärlsjukdom och, och så vidare. Att, att läkarna som, som så att säga skriver ut de här medicinerna, de gör, de gör ju detta i bästa välmening och är ju helt, liksom, de har ju fått en utbildning och fått lära sig att det här är precis så här man ska göra. Det, det är liksom kronan av den medicinska vetenskapen man har kommit fram till. Va? Så att de gör ju inte detta med, med någon illvilja va? utan den illviljan som finns det är ju de som är ovanför och finansierar den fejkforskning. forskning. Som påstår att de här sakerna är någonting som de själva verket inte är då. Men jag tänkte på det Daniel, vi ska ju prata om, om dig idag. Det mm. är ju ja. det låter fritt Men jag tänkte på det för du har ju en, en, en fantastisk Youtube-kanal. Och du har massor med eh, sevärda videos. Och det, det är den här kanalen som heter Sacleos i Bumba. Och jag undrar lite, hur, hur började det för dig med att du började göra videos? Liksom? Vad var det som fick dig att, nej men nu, nu vill jag göra någonting och så gör jag det här. Vad var det som, mm. som fick dig att, att börja med det? Den första videon jag gjorde var ju den här eh, Nice Truck Attack. Mm. Och då var det, kom jag ihåg att genom artiklarna så fanns det en bild på den här så kallade terroristen. Med lastbilen. Så de har ritat bild på vilken lastbil. Och i artikeln så stod det vilken lastbil det var. Det var en Renault-Midlund tror jag. Så man, man kunde ju googla upp ja. exakt hur den här lastbilen såg ut. Och vad den har för proportioner. Vilken årsmodell och sådär. Mm. Och jag jobbar ju själv med bilar. Så jag stirrar ju mycket på liksom. Till exempel en front på en bil. Så ja. Det är ju en arbetsskada. Då känner man ju till alla detaljer. Så vet jag. Eh, strax efter så kollar jag på det här klippet. Som kom ut. Och det fanns i några sekunder ett, en film filmad av en... Det sägs då att en kille filmade med sin mobilkamera. Mm. När lastbilen kommer in i hög fart och börjar köra på folk. Om ni minns den filmen. Ja, minns den. Det finns två problem med den filmen. Då. Mm. Mm. Och den ena var att eh, proportionerna i fronten på den lastbilen stämmer inte alls överens med den Renault midlum. Ah. Så att han hade hitch den här, här målad är liksom om man tänker ja. sig den här plåtdelen ja. den målade den ända ända ner till mark medan i nå no medlem så var ju den en svart grill en bumper som var mörk okay. Och det var ju liksom det var inte en samma lastbil då Nej okej, okay, det, det, det, det, det, det känner jag igen från andra där, tabbar de har gjort ja just det mm. så så det, Dels var det det jag tänkte, bara wow, det här har jag inte sett. man har inte lagt upp det här. Så tänkte det här måste jag lägga Och så, så kommer jag tänka på, men vad är det vi ser då? Mm. Och så och märkte jag att den här killen som filmar först så håller han kameran och skakar så där jättemycket. Och precis innan lastbilen kommer in på bild mm. så blir det så här stabiliserat i -läge, så sådär. Helt mm. perfekt. Och ja. så börjar den röra sig med konstant hastighet på liksom ja. kameran. Och det tycker jag var man väntar lite ja, ja, jag kommer ihåg det faktiskt. Och det är det som händer här, han går och på toppen och det är den liksom perfekt att Ja helt, helt så är det en kille som svarar på, på det. Jag tror jag la upp först det där om, liksom, om själva bumpen att det inte stämde. Så var det en kille som håller på med CGI och gör sådana animerade filmer. Så säger jag så här: Jo, men det är såklart om man ska klippa in en ny layer med mm. CGI. Då mm. måste man ha bildstabilisering. Man kan inte ha en sk skak i footage utan det måste vara helt stilla och röra sig helst ja. i fantastighet. Mm. Jag tänkte bara wow. Det här är ju, man har ju lagt in lastbilen då i efterhand då. Det mm. mm. var det mm. första klippet jag gjorde. Mm. Så jag började ju mycket med att kolla. Direkt fick jag ett intresse det var vänta lite. De använder ju mycket CGI här nu. Mm. Så där fick jag en appetit för liksom, sådana mm. grejer. Är jag, jag såg ju inte så noga på den listan. Men ä, ja, jag, jag förstår vad du säger. Jag, jag, liksom, jag hade sett så många år på andra saker så jag grepp inte det men, men, men det var ju det också det att när man såg Raspin som stod stilla efter på så hade då polisen sk skott i, i bara på vänster sida Alltså där, inte där chauffören satt Men ja. på andra sidan Det var bara skott på andra sidan ja, ja det, var, det var så mycket så Och så, så fast det, just det, det var ju, var ju inga rester eller Han skulle ju ha kört över 84 personer Eller någonting ja, just det. det fanns ju inte en blodfläck någonstans Nej, nej, nej, nej, nej Inte i djurhuset, för man, man Det är ju sådana högupplösta foton där efteråt sen. Det fanns inga blodfläck på, på, på, på Själva lastbilen en gång Nej, ingenting. Inte en enda blodfläck fanns där. Nej, och, nej så det var den första videon och då, och då började det bli kul mm. säga, att göra sådana videos. Så det ja. var jag kom in på sen efter det, men det var väl mm. så det började och sen mm. det var ju väldigt intensiv period där, kommer ni ihåg det. Det är bara öste ju en sa jobb. Det var den stunden de gjorde massa sådana såna här lastbils eller bil som körde över människor. Det var en trend på den tiden. Det har plötsligt stoppat nu. Det finns inga sådana saker. What's that all about? Det finns inga school shootings nu just uh, under coronavirus. vi finns inga... De har, de har inte tid med det nu. <laughs> vi kan bara köra en sajups i taget liksom. Ja. Mm. <laughs> Vad ska du fråga Martin? Uh, jo, uh, jag tänkte Daniel när du kom, fick reda på det här att NIS-attacken var en uh, skapelse av uh, CGI. Uh, mm. Fick det dig att tänka om uh, gällande 9-11 och hade du någon annan uppfattning uh, om 9-11 innan ja. du började komma in på det här spåret då? Jo det här faktiskt, det stämmer helt och hållet jag har mm. inte reflekterat över det men det stämmer mm. för då öppnade jag upp en ny liksom, vad säga, en helt ny dörr och en helt ny möjlighet om att vänta lite, det här måste de ha gjort mer gånger innan och då började jag också titta på det här med att fejka till bilder på offer mm. det började jag kolla på och då såg jag också på 9-11 att det fanns ju massa sådana här bilder som såg väldigt ja, som såg ja, photoshopade ut Mm. Men jag måste fråga Daniel, <clears throat> blir du chockad då? Tyckte du att det här var väldigt obehagligt? Uh, blir du påverkad så? Eller var du bara, haha, det, det är ju inte sant det här liksom, eller hur? Jo, jag blev rätt, jag blev rätt chockad faktiskt ja. Jag tyckte det var det var ett stort steg från att gå från att tro att det finns falsk flags till att ja. nej, det var ett jättestort steg tänkte jag, just att det, alltså, att det är så påhittat se ja. teater det var ett jättestort steg och jag, jag visste när jag gick och la mig på kvällarna, jag stod och verkligen bara undrade vad, vad, vad lever det någonstans ja. det? Ja, men det, det där känner jag igen för att det har jag pratat om många gånger på hur, hur traumatiserad jag blev av detta alltså? jag, ja, jag blev fullständigt, jag gick in i en lätt psykos alltså, när jag fattade att 9 inte och det var bara det här första att det inte hade gått till Precis så som vi hade fått veta via våra medier. Så att det var en, en jättesmäll. Och det är ju liksom också det här som att, alltså jag har sagt. Att det är som, man förlorar ju en bit av sig själv. Alltså. Man förlorar ju en del av sin identitet. För att mycket av liksom den man är och hur man tänker har man ju byggt upp kring de här händelserna. Som ju då naturligtvis var verkliga. Mm. Och plötsligt bara puff. Då försvinner det. Det, det är en väldigt obehaglig grej faktiskt. Tycker ja. jag. Och det är den, där, den här gemenskapen med alla andra i samhället. Försvinner ja. också då med det helt plötsligt. Mm. Uh, nej mm. jag tyckte också. Nej jag kände. Det satte igång en helt annan process hos mig. Jag, jag, jag var verkligen så här: okej. Okay, vet du vad? Jag börjar från början. Och jag, jag skrek ut inom inombords när jag la mig. Jag, bara, jag vill veta vem är jag? Vad är detta för ställe? För det känns som att man har blivit inkastad i en värld och man vet inte vad det är för ställe man är på. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, jag, jag Jag, tänker... jag kände någon, på något sätt så tycker jag det var rättvist. Finns det någon skapare? Finns det någon som hör på någons bön? så borde man väl kanske ha rätt att få reda på var man har, vem man är och var man har hamnat någonstans mm. och jag hade ju alltså, jag, jag skrek inombords alltså, så här på kvällarna, jag bara jag vill veta var jag är någonstans jag vill veta vem jag är, var är. <laughs> ja. det är och det svaret känner jag Det har ju fått också med tiden här då. Ja. och det bara ju ske sen jag vet ju samband jag, det här skedde mycket också med Stockholmsattacken där det var en, en, en stor del. Jag tror också när man känner att det händer hemma och sen, alltså hemma i Sverige det var ju också en annan chock då. Ja, visst. För då mm. ja, man ser att alla andra tror på någonting och så helt plötsligt så blir man visad en sanning som är ja, någon, en helt annan verklighet. Och, och, mm. men jag kände också där det eskalerar ju där när jag skapar videos för min del. För jag hamnade i någon form av flow kände jag där alltså det var massa grejer så här alltså du, ni vet ju hur det är liksom. någon skickar en kommentar och man hittar någonting själv och så hittar någon annan någonting och så det är liksom som ett gemensamt bygge så här mm. men, men det var verkligen ett flow det var jättemånga grejer liksom som bara pff, liksom bara visade upp sig så här liksom det tog tio minuter och så hade man ju bara wow jättemycket grejer och då började jag göra de här stockholms äh, Track and videos. Mm. Mm. Men var det mycket eget material då att du satt och tittade på mainstreammedias eh, videomaterial och, och så gjorde egna videos eller fick du hjälp av att titta på andra youtubares eh, material först och så plocka av dem då? För så har väl lite jag och, och jag tror också du på att du gått iväg att vi har inte forskat fram så mycket själva utan vi har tittat på material på YouTube och så kunnat verifiera att ligger det ligger någonting i det här eller. Eller är det mycket bullshit och så har vi tagit oss fram den vägen så att vi har inte eller ja, Patrik har gjort solsystemsmodellen ändå, men, men men det är enklare att gå den vägen att, att titta på andras material först. Ja. ja Det har varit lite, lite bo, bo, både och. En hel del grejer liksom har kommit som jag alltså, jag, jag ser så som det är alltså, jag, jag, ja. det, det känns som att det bara blir uppvisat för en Alltså, jag, jag känner jag ber, jag ber om att jag får veta sanningen Och så sätter jag mig vid datorn Och inom loppet om en kvart så, så har jag liksom hittat En artikel där det stod där Ett klipp som det stod där alltså, Det var som att man blev ledd till att hitta Massa grejer, men sen på det också Så var det att jag såg på andra Så det blev en mix av saker då. Så har det varit för mig och, och så är det ju fortfarande då Att det mixas så att jag får till mig vissa grejer, vad jag känner i anden. Att man blir ledd till. Och, och, och att man hittar. Och att man får någon kommentar från någon. Mm. Och så det, det blir, det blir som ett bygge, som pusselbitar som skapar en hel bild till slut. Ja, och jag tänker också den här um, djungeln av desinformatörer som finns där ute är ju ganska lätt att stöta på, för det finns ju Informatörer på olika nivåer som vill leda åt olika håll och sådär, men du har ändå lyckats ta det förbi dem på ett sätt då. och det, det kanske beror på att du har satt ner och, och tagit reda på mycket, ja gjort researchen själv helt enkelt då och, och kunnat fokusera på en sak i taget för konsumerar man media så, så blir man ju, ja det är en service denial attack av, av din hjärna så att då är det kanske svårt att hitta ett spår var man ska börja någonstans och sådär då Mm. Ja, det stämmer nog faktiskt Det mm. stämmer nog Att man är nog mer Om man bara konsumerar Så finns det en risk att mer slinker igenom filtret mm. Ja Jag tycker också det nej, det, är, det är en lång process Jag tror det här att inte falla in i desinformation Det, ja, det där är Ja Det är mycket erfarenhet också Som hjälper till där Jag menar om man har tuggat igenom En konflikt, en annan konflikt och man läser knepen. Liksom, för man, de har ju en verktygslåda med x antal knep. Och när man börjar samla och börjar förstå de knepen. och Då, då kan man ju liksom, undvika för att gå på de mynerna. Men som sagt, man är ju aldrig säker. Jag kände till exempel efter att ha pratat med dig Martin och Patrik också. Nu när vi träffade sist. Så, så var det ett par grejer som gick upp i mitt sinne. Bara, <skratt> det där är... Ja. Vi kan gå in på det till exempel med det här till exempel med att 5G skulle vara eh, orsaken till att folk dör nu i coronaviruset. Det, det blev så uppenbart att det är en sån desinformationsgrej. ja, mm. ja men jag, jag tänker också det och det, det och det är ju lurigt det där för att jag menar, en sak man får höra väldigt mycket tycker jag när man är på en väldigt hög nivå av mediekritik, mediekritik, eller hur man ska uttrycka det då. Va? Det är ju det att, jaha, men du, allting är faktiskt inte fejk, du. Saker händer. För det är ju det här att man, man tror att allting är fejk, då, då, då, då får man den etiketten på sig. Och sen är det ju också så att man har då det här desinformationsmaskineriet- som är en väldigt, väldigt stor apparat som man lägger väldigt mycket resurser på. Och det man hela tiden vill åstadkomma, det är ju att få sådana som oss att gå på fel saker va? Ja. Och det kan ju lätt bli så att, att, att, att det finns ju det här gamla uttrycket va? Att om man har en hammare så ser man bara spika va? <laughs> Eller om referera refererar till vad jag var förut, att man ser de här skedarna fast de inte finns där då va? Mm. Och en, en sån här video som jag tänkte lite på Daniel som vi, vi pratade om. Det var ju den här eh, videon om, om spårvagnsolyckan i Göteborg. Ja. Hur, tänk, hur Är du liksom... För, för jag var ju lite fundersam där. Mm. Innan. Och, ja, jag, jag, fick, jag gick faktiskt tillbaka och tittade på den. och. Ja. Eh, och fick tugga igenom det och tänka igenom lite. Det, det är sant att alltså man kan ju bli väldigt... Eh, det finns ju risk att man drar snabba slutsatser. Mm. Sen typ att jag letar efter ABCD som mönster till exempel vid någon händelse. Och så direkt får jag se AB och så klingar min klocka. Och så, nej men det måste vara varit en upp. Visst, det, det, den risken finns ju. Det, till exempel för den spårvagnsolyckan finns ju inte så... Eh, det, det största som jag gick på där, som jag trodde var ett tecken på att det var ett säg. det var ju den här intervjun med den här mannen som, mm. uh, han vittnade ju om att det var tomt på Vasaplatsen och precis efter att det smällde att det bara välde in en massa personal direkt efteråt mm. och där gick jag ju på direkt och alltså jag kan inte säga hundraprocentigt att uh, det är en ja oh, nej jag kan inte säga att det, att det är en säjup men um, oh, det, uh. men kan vi inte kan vi inte hålla oss lite till säkert aktualiteten nu, nu om, om detta om uh, vad vi upplever nu jag vet inte uh, uh, sorry men jag vill, jag vill bara komma tillbaka till uh, fakten den den väldigt viktiga saken att uh, coronavirus Folksen, som vi har nu håller ju sig fullständigt på att idén att det är många människor som dör många offer ja? och det är en mm. sak som Sayups återigen det återkommer hela tiden att det ska vara människor som dör och därför så eh, är då blir det liksom en, en event um, 9-11, så, så, som jag har liksom undersökt i många, många år tillsammans med många andra med, medlemmar på min forum det var flera hundra som tittade på 9-11 och vi kom fram till slutsatsen ingen dog i tonerna 3000 människor var uppfunna de var photoshopped de var, de var digital creations och jag menar nu att jag menar så här att alla alla terroristattacker har också varit eh, liknande. De har, de har eh, trollat upp människor som aldrig existerade. Och om bara människor, flera människor hade förstått detta så hade inte ens denna sajopen som vi upplever nu kunnat kända. För att allt så många människor skulle förstå att de trollar upp. De kan, tro, de kan trolla upp offer. Och, och det har vi ju nu sett också med coronavirus i Italien. De säger att det var så så många människor som dog. Och, men, men, men det var alltså 96 procent som var människor som, som hade andra sjukdomar. Och bara 12 människor hade coronavirus. Det, det, det säger alltså hälsovårdsnämnden här i Italien. Men ens mm. WHO. Säger att nej, nej. Alla de alla de människor som vi har här, vi har nu. Det ska vara 26 000 människor som är döda i Italien på grund av coronavirus. Men, men det, det är bara ett nummer som de, de har jobbat på denna. Alltså att, att kreera falska offer har de jobbat på i minst 20 år nu. Mm. Det är det men... som de jobbar med och vi måste förstå att det är väldigt lätt för de som regerar oss att hitta på falska offer mm. ja. Men en, en, en väsentlig skillnad här Simon om man, om man jämför med 9-11 och en del andra händelser då, det är ju att där har man ju fabricerat dödsoffer ur tomma intet och skapat människor med photoshop och, och, och så mm. vidare då va. Men, mm. men skillnaden här då va. Och det, det får man ju kanske slängt i ansiktet på sig ibland när man säger det här. Men hur är det här med corona egentligen? Aha, mm. du tror inte att några människor dör då? Mm. Jo jag vet att människor dör. Människor dör varje dag. Men det, det man har gjort här då det är ju att man kallar alla dödsfall för blir plötsligt coronadödsfall va. Mm att Är det någon som är lite kratslig och, och, och ligger vid sista vilan så gör man ett coronatest och ja. visar det sig positivt. Eller så det är inte alltid man gör ett test heller utan man jag har den här personen hostade ja men då är det förmodligen corona mm. och sen så blir ju dödsorsaken corona då. Mm. Men jag menar ett, ett sätt att, att ta ner det här på det är ju, det är ju att och börja titta på hur många människor det är som totalt dör oavsett orsak, oavsett om det är corona eller någonting annat då va? Och det var ju en sån här intressant, det var ju någon som la upp på Facebook en, en eh, statistik från eh, Statistiska centralbyrån här i Sverige då va? Och då är det ju så här att det dör runt eh, ungefär 200-250 människor om dagen i Sverige. Mm. Och då är det ju så att om man då tittar på de här eh, april, mars och april då. När eh, det här coronaviruset har pågått så har ju de här siffrorna inte påverkats överhuvudtaget. Nej men inte ens Italien Patrik. Nej, Italien, nej, Italien. Nej, har det varit om, mindre nu, människor? Nu, Som att... nu pratar jag om Sverige Simon. Mm. Och sen är det också så att eh, en, en, en intressant detalj i detta också då det är det att... Eh, de lägsta dödssiffrorna under en dag de finns faktiskt nu under pågående coronapandemi. Det är alltså den 15 och den 16 april. Då mm. dog det bara 186 människor och 115 människor den 16 april. Då. Och Det är alltså ett all time low i Sverige. Då. Mm. Det är ganska märkligt att, att det kan inträffa. Under den här eh, så kallade pandemin då. Och de övriga siffrorna de är väldigt, väldigt lika eh, eh, de siffrorna som finns på samma dagar under 2015, 2016, 2017, 18 och 19. då va? Så att vi har ju liksom ingen förändring i dödsstatistiken. Precis samma som händer här i Italien. Man ja. har alltså, det, det är detta, det är data, det är nummer. Alltså mm -hmm. I, man, man kan jämföra 2017, 2018, 2019 och idag. Och 2020 har det varit mindre eh, um, alltså deaths death by respiratory uh, problems mm. ja, i Italien än det var förra året och mycket mindre än 2017. Men det är ju helt är det. fantastiskt. Alltså det här är, Corona är ju en välsignelse då. Mm. Mm. <laughs> Plötsligt så börjar det dö färre människor. Liksom, för mm. det är väl ändå det som är det viktiga då. Va? Eller mm. ja, nej, det, jag, jag måste fråga dig Linda. Är det, finns det några såna här siffror i Finland? Eller har det varit någon diskussion kring detta? Eller hur många döda det är i, avlidna i ja, alltså. Den diskussionen har jag faktiskt inte tagit del av så mycket här i Finland utan det jag vet är när man går in på det här Euromomo Euro heter det visst eller hur Daniel? Euromomo som du har varit inne på i dina videor. Mm, mm. Så där kan man ju också se land för land um, hur mycket människor som dör. Och där visade det att i Finland så dör det exceptionellt få människor just nu. Vi ligger under snittet, liksom medeltalet, vad som brukar dö den här årstiden. Mm. Så, så det vet jag. Men sen, sen vet jag inte liksom, ute bland folk hur diskussionerna går. Det, det är ju folk är ju fortfarande väldigt hjärntvättade och är helt övertygade om att det dör en massa människor hela tiden. Men mer och mer så börjar ju folk inse att men det, det liksom var är alla de här topparna, alla de här drastiska Liksom massorna som påstås ska dö. för att de, det, det är helt klart för alla finländare att de existerar inte i Finland i varje fall. Även Nej. om vi blir intalade att folk dör här i Finland i corona så saknar vi ändå de här enorma dödstalen för de finns ingenstans i Finland. Det, det är precis, alltså det finns ingen pandemi och det var samma som hände till oss Det var samma med, med, med swine flu. Det var samma som hände med ebola. Det var samma som hände med avian flu. De har gjort detta om och om igen. Amen. History repeats itself. Ja. I mean, vi har var inte varit så uppmärksamma i andra år för att de här andra pandemierna som de kallade pandemier, de var också bara, they just faded out. De, de bara, de, de, de, och de var också samma eh, eh, WHO sa ja den, den, den pandemin kommer till att få koll av eh, 50 miljoner människor i världen det hände aldrig, det var till slut 8000 människor som officiellt skulle ha dött av till exempel avian flu eller medkau eller, eller eh, ebola det var, eh, väldigt små nummer, det har alltid varit så bara denna gången har de gjort någonting de liksom muscles och Nu har de sagt nu måste vi verkligen göra någonting. Vi får stänga in människorna för att de ska liksom tro på oss. Det är det som de har gjort nu. De har bara gjort en, en större uh, sajup av detta. Men de, de har ju testat detta i många, många år. Det finns ju så många exempel i, uh, i de sista tio åren uh, som, uh, som där de har testat detta redan. Jag det men med svininfluensan är ju jätteviktigt att studera och jämföra med. Det, det, där började de ju med att de gjorde ju alla vaccinavtalen. Ja. De var ju inhandlade innan pandemin. Mm. Och sen utlöste de pandemin och det triggar igång in det här inköpet av vaccinen. Och då kom ju de här artiklarna. Jag ska se om jag kan hitta lite löpsillar, men då var det ju där. 6 miljoner kommer dö, 3 miljoner kommer dö. Ja, just det. De har för det är ett strålnummer. Det stora nummer. Och de händer aldrig. Jag att, jag, förlåt jag, jag vet inte sen, sen, Jag vill bara förr jag glömmer det. Förlåt Daniel. Jag vill bara säga detta är från Virus Mania, en bok från 2007. 2007, va? Är det? 13 år sedan, sant? Från Virus Mania. Början av boken säger så här. We are not witnessing viral epidemics. We are witnessing epidemics of fear. And both the media and the pharmaceutical industry carry most of the responsibility for amplifying fears. Fears that happen, incidentally, to always ignite fantastically profitable business. Re research hypotheses covering these areas of virus research are practically never scientifically verified With appropriate controls. Instead they are established by consensus. This is then rapidly reshaped into a dogma. Efficiently perpetu perpetuated in quasi-religious manner by the media. Etc, etc. Yeah. Detta var skrivet i en bok av 2007. Yeah. Redan, inte sant? Där man hade sett redan att de höll på med sådana här fake pandemics. Vi är 2020 nu och hur många människor har läst den boken men den boken går uh, goes, uh, goes forward och, och berättar många andra saker om hur virusmania, uh, hur mycket virusmania det har varit, alltså att man brukar virus för att hitta på saker jag menar, människor behöver läsa sådana böcker, de är väldigt uh, liksom nedgrävda jag vet inte det är svåra Mm. Mm. Daniel, får jag fråga dig en sak yeah. alltså jag upplever jag har ju tittat på många av dina videor eh, när det gäller corona, jag har inte hunnit se de andra som gäller alla de här andra bluffarna, men, men corona-videorna har jag följt och jag känner det det är liksom så skönt för att när man tittar på det du har lagt upp så känner jag mig alldeles lugn och på något sätt liksom, att jag får till försikt inför framtiden när jag har sett på det du har lagt upp. Och ändå så genomskådar du ju allting, du liksom döljer ingenting. Du går till grunden och visar att vi är totalt grundlurade och det här är väldigt enkelt och sådär. Men sen när jag tittar på andra, mycket annat material som, som liksom så här alternativmedier producerar eller vad man nu ska kalla dem då kan man lätt känna sig väldigt bedrövad efteråt och tycka att allt, hela världen är bara mörker och ondska och vi kommer att bli mm. liksom, vi kommer mm. att få ett samhälle där det bara är ja. bara en stat, allting bara handlar om tvång ja. det är liksom 1984 det är, det är bara, man bara tänker men gud vad har jag gjort som har satt barn till den här världen ens en gång och så ser man det på Daniels och så känner man plötsligt så här tillförsikt. Och jag undrar att Daniel, är det liksom är det en avsiktlig grej med dina videor Att du vill tillföra oss hopp och ljus? Eller är det bara någonting du har i dig utan att du tänker på det? Uh, vad ska jag säga? Alltså, dels så kan man ju säga så här, det är vad du Patrik nämnde. Det finns ju mycket desinformatörer. Mm. Och då Vad man gör är att man byter ut En rädsla mot en annan yeah. mm. Så nu, yes. nu berättar jag till dig Det finns ingen coronavirus Men mm. så skrämmer man skiten i folk Och berättar att eh, polisen Kommer eh, antagligen ja, Kommer hem till dig Och, och tar det, dig ja. och tar, ja. Så man vad uh. liksom, man, man, man pushar ju rädsla då. Det är samma sorts ande. Man bara byter ut det vad man är rädd för då egentligen. Mm, men för precis. min del alltså. För min, för min, mitt uppfaknande handlar ju om. Dels om det här. Men sen hade jag ju någonting som hände rätt drastiskt. För mig för två år sedan. Jag, jag tror inte du har jag berättat det. Jag har berättat det för Martin och Patrik. Och det, det är den andra förvandling. Som jag fick genomgå. Och jag blev ju. Jag gick ju från att vara. Så som jag nämnde. Jag var ju väldigt inne på den här fjärde vägen. Och, och Gurdjieff. Som var en, så att säga, ett system där man skulle lära känna sig själv kan man säga. Och jag var väldigt inne på det. Men sen så funkar inte det så bra så jag la det åt sidan. Men för två år sedan hände det ju en grej att en, en kille bad för mig. Och Jag hade inga förväntningar att något skulle ske. Och han, han, bad till, han frågade, liksom den här killen var kristen. Han frågade, får jag be för dig? Jag vill att du ska möta Jesus. Och jag tänkte först då bara, åh nej, tänkte jag. Lite så. Åh nej, liksom jag är inte en pingstgubbe här nu. Jag gillar inte sånt liksom. Och, och så bad den Och så bara kände jag en sån frid efter det. Och det gick ju några dagar senare så satt jag på mitt jobb. Och jag bara överskylldes av så mycket kärlek på mitt jobb. Alltså, och när jag, när jag reste mig upp. Jag tänkte liksom, har jag på bli galen? Vad är detta för något? Och när jag reste mig upp så minns jag att den här killen hade bett. Och jag bara, jag, jag bara visste, från den stunden då så visste jag att det finns en Gud som älskar oss. Och att ja, det finns en omvandling för oss. Det, det är jättefint vad du säger. Alltså, jag, jag är ju inte religiös men jag kan förstå liksom vad du menar nästan. Man, jag känner det in, in i mig själv bara. Att det, det är min rationalitet som säger att jag inte ska vara rädd. Jag tror inte på någon gud precis Men, men man kan ju I alla fall men vi, vi har ju Vi har ju en hjärna allihop Och den ska brukas bra Menar jag Att inte bli infiltrerad Av, av dumma Idéer och, och vi kan vara lugna Bara genom att bruka våra hjärnor Och Det är min religion kanske jag ja, ja, det kanske hörs presumptuous ut. Att min hjärna är min religion. Jag tror att en, en miss man gör i detta, Simon, tror jag... det är det att Och det är också någonting som jag tror att man väldigt gärna skapar. Och det är det här att man skapar en konflikt mellan religion och vetenskap. Eller att, att, att tro och att veta. Och egentligen så finns det inte en sån konflikt. Men man vill... Uh, att vi ska tänka så. Att, att, uh, uh, att, att vara troende. Det ska vara motsatsen till att vara uh, rationell va? Och, och, och det kan det vara. Men det behöver verkligen inte vara det. Uh, men det, det kan, kan jag se. I mm. alla fall mm. är någonting som man gärna gör. Mm. Men uh, du. Uh, tyckte jag du blev avbruten här Daniel. Vad. Mm. Jag har fortsätts jag inte beredd det var mitt fel det var mitt fel I'm sorry I'm sorry nej och jag kan säga sen den sen den dagen så vad jag kännt det så har jag fått en relation till alltså. ni kan kalla det vad du vill men vad jag känner det till till Kristus och den den har jätten den ger mig friid den den ger mig vägledning jag, jag ber mycket och jag ber ofta och, och, och ja, jag tror det är den anden som lyser igenom det är ingenting liksom som jag, jag tänker på jag, jag tänker givetvis på att man, får, man måste vara försiktig med vad man säger om det är liksom 500 personer som kommer lyssna på detta så ja, jag, ja, jag känner ändå stark Alltså vad jag kände innan kan jag säga. Var ju, jag kände att det var kört. Det var vad jag tyckte det var innan. Liksom när jag kollade på tillståndet. På världen. och kollade på mig själv. Och jag bara tänkte. Vad finns den här källan ut av kraft. Som kan rädda mänskligheten just nu. Och jag såg inte den någonstans. Jag såg den framförallt. Du är för alla vi vet inte oss, inom oss själva. Först och främst. Och jag såg liksom. Nej, jag har inte den kraften. Och så tänkte jag, liksom, jag har små barn. Och vad kommer hända med dem? Och, nej, jag var ju totalt hopplöshet, kände jag innan faktiskt. Och så kollar man på en omvärld som är helt galen. En helt mänsklighet som bara springer ner för klippkanten. Så, nej, jag, jag kände mig väldigt nedstämd och distrinna. Men sen efter den här upplevelsen, alltså. Nej, jag bara känner att vi är så inlindade i de här lugnerna, i det här mörkret. Så... Och när man tror på det mörkret, då tappar man ju hoppet. Men mm. det är på samma sätt som med skeden som vi sa där, Patrik. När man inser att det är bara en liksom... Men vänta lite, jag, jag måste ju inte leva i den här fejkvärlden. Att man kan... Mm. Att man kan kliva ut i den. Att man kan önska. Och det var det jag började göra. Jag önskar jag var mer rättfärdig. Jag önskar jag hade mer kärlek i mitt liv. Jag önskar jag inte var så svag. Och det blev min bön. Och så kände jag att det började, det började, jag började få svar på de här bönerna. Jag började liksom, jag, jag kunde säga så här. Jag satt i bilen till jobbet en dag. Och så, så började jag be lite. Och så började jag tacka. Så här. Tack Gud. Tack för min fru. Tack för barnen. Och så börjar jag känna sånt, alltså sånt glädje, Jag hade aldrig känt det innan. Så jag fortsatte så här. Tack, tack för naturen, tack för det. Och, och jag körde så här i en halvtimme hela vägen till jobbet. Och jag bara kände sån glädje så tårarna bara rinner. Jag fattar inte ens vad som händer. Och <laughs> så jag tänker sig vad? Aha, är det, så, är det så enkelt egentligen? Att kliva ut i mörket och bara börja Att hitta sin glädje i tacksamheten att ja, och, och hitta sin liksom tillit i Gud att om jag är rättfärdig, om jag är tacksam, om jag inte liksom gör de här misstagen som jag brukar göra, men då, då, är, då är det okej. Okay. det kommer att bli bra. Och jag behöver inte jag jag kände nu innan så kände jag ju så här, jag hade ju lite preppertänket om man säger så. Mm. liksom så här, du vet, av ja, köp silver och och gardera dig för framtiden och men nu känner jag liksom, alltså min uppfattning om verkligheten är min uppfattning om verkligheten är just nu att, är att vi skyddar oss med godheten. Våra beskydd idag är eh, har att göra med hur mycket tacksamhet, hur mycket kärlek och hur mycket vänlighet vi har i våra hjärtan. Och det är våran garanti för morgondagen. Mm. Mm -hmm. mm. Ja, det är det... Det ligger mycket i det tror jag och det är just det här att man för det är ju så här att man, man, man påverkar ju väldigt mycket och man vill ju hela tiden och det är både i vanliga medier och den här desinformationen att man vill ju skapa liksom en känsla av, av rädsla och hopplöshet hela tiden och maktlöshet Men Separation Ja, ja precis. Det här sönder och härska. Liksom, och, och, och... och så och framförallt liksom, de vill ju få in oss framför en skärm. Och mm. stå där och fundera och flora. Och de vill ju inte mm. att vi ska träffas. De vill ju inte att man ska gå och hjälpa någon till exempel. Det är, alls, det är inte alls någonting man uppmuntrar i samhället. Trots att man liksom säger att det är så. Men egentligen så är det inte så. De vill inte alls att vi ska bygga relationer. Att du ska... Ha ett riktigt starkt band Med dina vänner Det vill man ju absolut inte Nej. Men, och, då, och, då, och det är det jag, jag har känt med den här Andliga förvandlingen Vad liksom, jag känner att Gud leder mig ut till Är just ja, men, Gå ut och träffa folk Om du ser någon Alltså Om du ser någon som behöver hjälp Är ja, du frågar personen vad, kan, Hur kan jag hjälpa dig Mm. Och ser man att bara en liten gest kan bara betyda hela världen för någon. För det är så vi är, vi är så isolerade nu. Det är så mycket folk som. De har inte liksom mött någon som har gett dem någonting eller hjälpt dem på hur länge som helst. Och bara genom att göra en sån liten gest. Det är bara. Du vet, det är bara som att sätta på en sån strålkastare i ett mörkrum för dem. Så mm. jag känner att det här har blivit liksom. Det är en påfilmning. Och motmedel mot allt det här mörkret. Mm. Där känner jag att liksom man har blivit så här marinerad av stödgaler på SVT och TV4. Och sen så nu sitter det ju så här tiggar utanför varenda butik. Och så där. så det, det är många som pockar på ens uppmärksamhet att man ska vara god. Så då blir det ju lätt att man, man bara stänger ja. av allt och så, går, och så bryr man sig inte när någon faktiskt ber om hjälp på riktigt. Då. Och det är, det är ju ett farligt läge att komma i. Och, och och tyvärr har väl många hamnat där ja, inklusive jag själv lite grann då. Jag, uh. vad jag kände mycket såhär vad jag var så här allergisk mot den här mm. fake-kärleken. Mm. För den här, det är som man ser på tv deras kärlek är fake. Mm. Det är ingen äkta kärlek. Det, det, jag vet inte ens vad det är för något. <laughs> jag känner mig inte varm i hjärtat när de börjar prata om att ge och det här. Och så har man alltid intuitivt känt man, för fan det där vill ju inte jag ha med att göra. <laughs> man vill ju ha äkta vara. Man vill ja. ha, och, och jag, jag tror det här systemet det, det gör ju allting för att vi inte ska komma i kontakt med det som är räkta. Vi mm. ska bara få in oss och misstänka varandra. Och du vet. Så, och just, äh, nej, alltså men... De här vinnerliga välgörenhetsgalarna som jag själv är så spyttrött på. Mm. Alltså, de, de får folk att tro att man är en väldigt god människa och man tar sin mobiltelefon och sitter och knappar in där då liksom ett nummer för att skänka 50 kronor hit eller 100 kronor dit. Och så sitter folk och gör det framför den här tv-skärmen och tycker att de är så fantastiskt goda. Och så får de liksom checka av det på sin lista, what to do. Nu har jag varit god. Och sen har man absolut ingen koll på vart de här pengarna egentligen går. Och vad de egentligen åstadkommer. Och framförallt så får man ju aldrig den där feedbacken på sin godhet som man då tror att man har gjort. Så, så det här är ju egentligen ett bedrägeri i stor skala. Och det är ju världens enklaste grej. Alltså gå in och granska till exempel Rädda Barnen eller någon annan organisation. UNICEF. Mm. Ja, precis. Röda alltså, korset. Mm. Ja. This pengar ONGs gracious. Det, det, det går till personalens lyxartiklar. De ska göra liksom en massa resor hit och dit, och de ska åka taxi, och de ska bo på flotta hotell. Det handlar inte alls om att man prioriterar pengar för fattiga barn. Precis, mm. det. det är så mycket bullshit med de här stora räddnings. Att man ska välja som de morgnar galor för. Alltså det är precis som Daniel säger. Alltså den verkliga responsen den får man ju när man är god i sin närhet. Det, det finns fullt med människor som behöver hjälp i vår omedelbara närhet. Och, och där får man ju mycket mer valuta för pengarna. För där behöver man inte ens lägga ut en slant. Det kan bara räcka med en hjälpande hand eller en blick eller ett vänligt ord. Mm. Till någon rörelse. Mm. Mm. Jo men det, det, och det är intressant Du säger Lina, för det är liksom det, det är liksom också det som är lite Twisten eller bedrägeriet i det här För att jag tror att Jag menar vi människor vi vill vara goda Vi mm. vill liksom jag menar Det är därför människor skickar iväg en slant Till cancerfonden eller vad det är För de vill göra något bra Men det gör de inte När de gör det Och då får de liksom inte Den här uh, liksom växelverkan i detta eller någon sån här pay it forward liksom va men när man gör någonting som verkligen är gott då, då får man ju detta då får man ju någonting tillbaks va mm, det, blir en det skickade, får man inte det så, så det, det, det, det är så bedrägligt liksom och, och sen blir det ju också väldigt eh, bekymmersamt eh, med de här eh, välgörande målen. Jag tänkte på till exempel det här med cancer. Då, om man börjar titta på medicinska forskningen och så. Vad man vet om cancer och, och vad som händer med dem som, som börjar prata lite och kommer på om hur cancer egentligen fungerar och, och de läkare som, som hittar effektiva sätt att, att behandla och hantera cancer. De, de åker ju i fängelset då. För att mm. det, det får ju inte hända. Mm. Alltså det där problemet får ju inte lösas va? Mm. Utan, och, och det är ju eh, den uppgiften som, som eh, cancerfonden och hela det maskineriet har då va? Mm. Har, du, har, du sett då? har du sett lite Patrik om, om liksom, eh, hur cancer har blivit mycket mycket större sedan när de började vaccinera med många människor? Det är möjligtvis att vaccinering har gjort att vi har så mycket cancer idag. Uh, det är en field of research. Ja visst, man har ju uh, vänt på alla stenar där, höll jag på att säga. För att, mm. att, att skapa uh, sjukdom och, och där ibland väldigt mycket cancer. Och En, en del av det är, är vaccinerna. En annan väldigt stor del av det, det är ju den kost som man. Uh, tillverkar åt oss idag ah, ja. man blandar i saker som är väldigt ohälsosamma mm. för oss bland mm. annat eh, processade växtoljor eh, konserveringsmedel, tillsatser mm. och så vidare och så vidare. Och sen så uppmuntrar man oss att, att äta på ett sätt som, mm. som är eh, väldigt nedbrytande mm. men det är ju det här och sen är det ju det här gamla vanliga då att, att grodan ska koka lång, kokas långsamt va? att Mm. Allt, det ska vara många bäckar små och, och vi ska så att säga gå ner i en sjukdomsspiral långsamt så att vi inte märker eh, något konkret va? För då, då, då kan vi inte se det här med orsak och verkan då. Men får jag mm. gå tillbaka lite grann till den spirituella saken, nästan religiösa saken som, som Daniel pratade om, alltså religion va? Eh, min, jag har ju ingen religion, va? Men jag menar att jag har blivit skapad av min mamma. Kan jag snacka två minuter om min mamma? Mm. Självklart. Min mamma gick ju bort i eh, 2016. Men i 2007, när jag, jag gjorde min undersökning av september eh, 9-11, alltså jag gjorde min film, september 9 så... så jag brukade min mamma för att liksom, jag brukade, jag sa, kom hit mamma och titta, vad tycker du om detta? Ser du liksom hur, ser du någonting konstigt här? Och för att hon var då nästan 80 år och hade stor erfarenhet Hon hade varit, alltså, hon har i hennes liv, hon hade varit journalist för Sveriges Radio. Hon hade, vi hade varit i Sicilien och jobbat mot maffian i Sicilien och hon hade intervjuat människor här och där och i, och efter jordbeövningar uh, hon hade varit också i Seveso, där det var en stor uh, um, chemical uh, uh, scandal alltså det var en, en, en fabrik i Seveso i Norditalien så so hon hade liksom experience on the, on, on, on the uh, streetwise woman hon hade varit och intervjuat människor under olika sammanhang så jag, jag, jag frågade min mamma, tycker du till exempel att den här människan som vi ser här eh, är, är ärlig eller är det kanske möjligtvis en, en skådespelare? Och hon, hon hade också varit, eh, hon var ju också, <laughs> hon var ju också operasångerska och skådespelare. Hon har varit operett och sånt. Hon har väldigt fin intuition. Och hon sa till mig väldigt ofta, nej den här människan är säkert inte ärlig. Jag brukar i min mamma ibland för att förstå. Min mamma var min Gud på den tiden. Men jag har ju kommit ut från min mamma. Det finns ingen, hon skapar ju mig. Sant? Så jag, jag, jag ansåg henne som min Gud. Alla era mammor är ju, har ju skapat er, killar och flickor. Va? Så jag brukar i min mamma så mycket kunna. Sen kom det till eh, många många år efter, 2011. Eh, då hände eh, den här Anders Breivik-saken i Norge. Och då sa hon nej, nej, det här kan ju inte vara eh, fake. För att det hände i Norge, i vårt land, nära, där vi kommer ifrån. Det kan inte vara, de kan inte ha varit, det kan inte finnas så många lögner där. Eh? Så där, där fick hon liksom en, en liksom en, där, där stoppade hon att vara med mig. Hon sa, nej, nej nu går du för långt, Simon. Nu går du för långt. Men en, så länge vi snackade om 9 så såg hon människor som snackade och sånt. Jag, jag, jag visade liksom uh, crisis actors. Och hon kunde förstå, hon, hon såg med samma att de var skådespelare. Men när det kom till äh, en sak som hände i ett land där hon kom från, från Norge, eller Sverige jag menar Sverige och Norge, så blev det svårare för henne. Mm. Äh, är inte mm. det intressant? Det är en liten parentes som vi göra. Jo, ja, det, vi, väl, för, för, vi blev lite avbrutna där senast. Där jag tänkte på den här med spårvagnsollickan för vi kom tillbaka där. För Daniel fick inte slutföra sitt resonemang där. Mm -hmm. uh, och det var, ju den här, det var ju lite olika uh, kännetecken på att det kunde vara en sci det var den här uh, skådespelaren då och sen så var det, det var någon polisbil som åkte förväg och, och varnade, det låter ju lite osannolikt och sådär men, men frågan är om de då kanske inte kan ta såna här händelser som sker i verkligheten och så ställa lite skådespelare framför kameran då för att mixa ihop det här då, så att man varken vet ut eller in då när något verkligt händer. Jag vet inte, var det den tanken du hade Daniel kanske? Nej. Ja, nej det var väl med på ett hörn men äh, det, det mesta var väl äh, med den här intervjuen med den mannen. Han som mm. äh, alltså var på plats och så säger att de stormade in liksom all, brand, all, all brandkorspersonal precis när det skedde liksom att äh, det var mest det och sen fanns ju en kommentar i en av rapporterna som man kunde läsa. Mm. det var en läkare som skrev som en kommentar att ja, jag upplevde det som en övning i själva rapporten så stod det där. så det var ju mest de två grejerna men det, det är lurigt så här alltså, du vet, det, det är ju ett minfält vi går ju på för skulle det någonting ha hänt på riktigt och för, för det, vi är ju väldigt begränsade man blir ju ödmjuk och måste fatta att vi tittar ju bara på något dokument eller något klipp liksom, många år efteråt och så drar vi slutsatser på det Mm. Sanningen är ju alltid mycket mer komplex och det finns ju så många olika så säga, möjligheter det kan ha skett på. Så visst, eh, ibland kan man ju hoppa och dra för snabba slutsatser eh, ibland. Jag, jag kände till exempel det med en eh, spårvagns. Efter att ha tänkt på det lite grann så kände jag att jag hade inte helt och hållet hade på, på benen för att säga 100% att det är en sajop. Men eh, ja... Mm. Så. Men, äh, ja, det där väl är också nyanser i hur man formulerar sig jo. ibland så gör man så säger man de här två sakerna tyder på att det är en sajop så det väl handlar om liksom att inte uttrycka sig definitivt ibland mm. Mm. men skiljer sig ja. lite, lite från andra också för att det, det finns ju ingen förövare som man vill peka ut på det på samma sätt som äh, sådana här terrorattacker och sånt och kanske mm. så äh, just det. Ja, sen tänkte jag på Breivitt där, att du hade ju bra videos på, på hans rättegång och så. Hur, och sen mm. även att det fanns en film som kom ut några år innan Utdögar där, då, som, som skildrade i princip identisk händelse. Hur kan du mm. berätta om de skapelserna om du gjorde på din eh, YouTube-kanal där? Det fanns en film som heter Rampage som släpptes, vi kommer inte ihåg exakt vilket år och, ja, just det. och när man kollar på liksom den karaktären han är någon form av vad ska säga, patriot han pratar mycket om det korrupta bankväsendet det är som en typ av en person som vaknat upp och ser att systemet är korrupt och så börjar han ju hetsa folk då till att göra uppror kan man säga i den här filmen. Mm. Mm. Och när man börjar jämföra honom med det här, det här så kallade manifestet som Breivik skrev, så inser man ju att det var exakt samma genre då. Exakt samma extremt eh, Emot banksystemet, mm. Mm. tycker att folk sovandes, emot eh, kommunism och socialism och etc, etc. Det, det var absolut en, en, en, en vad heter det? Det var absolut en prediktiv predictive programming. Ja, och det var ju så mycket också. Så säg till exempel om det bara hade varit det så hade man tänkt ja, men det är väl inget speciellt. Men mm. det var ju hans utstyrsel då, den här, vad heter den här Kevlardräkten och hjälmen var ju identisk i filmen som precis. Eh, precis, I mean, uh, come on, I mean oh, come on. Ja, det finns en What are the odds? What are the odds? Mm. Det finns en scen där oh, yeah, yeah. han uh, i Rampage och i filmen sitter är en här 70 tal oh. Och i precis samma bilder finns ju då på Breivik när han sitter i sin kevlar i den här, exact, här storten. Exact. Och sen var det i den här filmen då. Mm. Så, så först så gör han ju en sån här uh, diversion attack i polistationen. då. Mm. Så när i filmen Rampage så skickar han in uh, en bil med explosives in i den här polisstationen. Men det är bara som en avledningsmanöver fan skulle gå ut och skjuta folk på stan. Mm. Mm. Så tänk Breivet då. Mm. Liksom Bombdån i Oslo som är avledningsmanöver innan han börjar slakta. Och skjuta folk även i skogen och på stan. Då. Alltså, det, det, det, det var ja, just... så. Var. Alltså, kom igen. Och då inser man ju också att de här människorna förstår att de här människorna, det är idétarka hos dem. Mm. De är inga, det är inga kreativa människor så. Alltså. Alltså på ett andligt plan så är de här människorna väldigt... De måste, jag tror de måste ta hjälp av friskare människor som kanske inte vet vad de gör. Som mm. skriver manus till de här grejerna. Mm. Det, det, det var en uppfattning som jag fick. Att, för jag tänkte, mm. om man sjönte så lågt och liksom behöver ta skript från en film för att göra en av. Då har man idétorke. Jag tänker på det, Daniel. och så att En sån här signatur eller som man kan titta efter vad det gäller säger också, då, det är ju det att det alltid finns något sånt där, eller inte alltid men ofta så finns det ett underliggande politiskt motiv. Va? Alltså, det är ju det här. Jag menar, man jobbar ju enligt det här klassiska mönstret problem, reaktion och, och lösning då va och i Breiviks fall så var det ju då, jag menar han, han skrev ett manifest. Det här var någonting politiskt mm. och så vidare. Då. Och, det var ju, och det är ju samma sak med, med, med de här olika muslimska terrordåden då. Mm. Och, så att det är ju också ett sånt här signum som man kan titta efter. Och det ser man ju inte i den här spårvagnsolyckan då. Eh, något sånt att, att Det fanns någon sån här eh, Problem och lösning I den då Ja Men, ja. ja det En sak som jag kommer att tänka på En av grejerna av här med spårgångsålyckan Var ju att jag, jag hade hittat massa material På att man övade just såna här sorts D-rails liksom. Att ta ja, tågspårar okay. ut Ja så det var inget alls ovanligt scenario man övade. Sen vet jag faktiskt i USA finns det en PSYOP, den här M-Track D-Rail. Det är också ett tåg som sägs ha spårat ut och dödat en massa folk och så visade det sig att det var en PSYOP. Så det där, ja. det finns en hel del grejer att titta på. Jag tror ibland så, ja, de kan ju skilja sig åt mm. det grann i sin avsikt och vad man vill åstadkomma. Men eh, det är klart, här, när det gäller de här politiserade händelserna så, så är det ju annorlunda annan sorts mönster då. Ja, ja nej, men precis. Så vi, jag tycker vi vi behöver inte hänga upp oss på det. Det var, det var länge sedan. Mm. Eh, men en annan sak jag tänkte på. Eh, du har ju gjort eh, fantastiska coronavideos nu när du har eh, <skärskådat>, skärskådat de här sakerna som, <skärskär> som faller isär när man gör det. Och eh, bland annat det här med eh, hur de här testerna mm. har tagits fram. Och eh, var det det var väl en av de första som det gjorde var kring corona. Eller var det? Nej. Det var ju också den här symboliken när, när de... Eh, eller kan, kan du berätta lite om de coronavirus du har gjort Daniel? ju se, jag började själv på ja. såhär den första det var ju lite jag tog ju upp lite, lite olika grejer till att börja med det var ju lite predictive programming jag tog upp ibland i mina första videos ja. sen kom jag in på de här med testerna och det här med han jag började ju med att visa lite prinsessbåten där med de här skådisarna och Just sen det. simpson med predictive programming Mm. Så jag började lite, alltså det här är ju väldigt flummigt för de som bara kommer in igen direkt, de kan ju tycka bara han här måste vara tokig mm. Mm. men eh, mm. sen så senare börjar jag ju liksom kolla mer på de här grejerna som är testerna då, och då en intressant grej som jag upptäckte där det var ju, Christian Drosten till exempel då. det är att eh, oh, ja. det, det, det här är en intressant spår, vi har ju han Wolf, Wolfgang, Wolfgang Vordark kommer mm. ni ihåg Mm. Mm. Ja, ja, ja. Han var ju med och utredde WHO i, när det var svininfluensan 2009. För mm. mm. mm. han visste ju att det, han var ju insatt på vilka de är. Campers, mm. Mm. Nämligen. Och. Jag äter de samma, kom de samma. Ja, Så kommer tillbaka. Han var ju del av Council of Europe, som är någon form av utredningsorgan. Eh, som, jag tror de eh, hänger ihop med EU på något sätt. De brukar de ska granska olika. Ändelser. Och det intressanta är att det här organet faktiskt de är värda att studera de verkar faktiskt verkligen granska korruption. Och det vet jag att de gjorde under Balkankrigen också. Jag var verkligen förvånad att det fanns det en sån tänkte jag. Som granskar de här brotten och det, de finns. alltså Council of Europe tycker jag de har kredibilitet. Alltså. Mm, mm. Och de granskade WHO då för de såg ut äh, nämligen, mm, yeah. att yeah. alla de här nissarna som sitter i de här äh, bolagen som yeah. säljer vaccinen de var ju experterna på WHOs panel. Is... Och det var en del som de kritiserade då WHO det Dels på grund av den JÄV situationen jävsituationen. Mm. är på grund av att de här avtalen var redan skrivna. Mm. Dels, de hade ändrat, det var ju Council of Europe som satte dit dem på det där med att de hade ändrat definitionen av eh, pandemi. Jep, brottslighet yep. mm. och spridning ur termen. Så yep. en influensa passade in i termen eh, pandemi. En mm. influensa kan passa som en pandemi med dagens definition som vi hade. Så han, Wolfgang Wodork var ju väldigt insatt och visste vilken skärm som hade hänt innan. Så när de körde med den här skärmen nu då, som började nu för några veckor sedan, mm. då började han ju kika direkt på vad som skedde just med, när de skickade ut den här informationen Av viruset. Mm. Och där Christian Drosten i Berlin som jobbar på ett, eh, ni kommer ju ihåg vad de hette institutet. Han är en känd virolog i alla fall. Och Christian Drosten räcker upp handen som en duktig pojke som han är och säger efter en dag att han har ett test för hur man ska testa covid-19. Och det här testet godkänns ju då dagen efter av WHO. Och då, då, då flaggar ju Wolfgang Vårdahl ut och sa hallå, vänta lite. Hur, hur vet ni ens vad covid-19 är för något? Hur vet ni att det är farligt? Vi vet ni att deras test funkar? Vad ni kört för verifikation? Inget, liksom, man fyller ju inte något protokoll överhuvudtaget då. Och Det visar ju så då givetvis att den här Christian Drosten då. han är ju den som har gjort eh, han har upptäckt SARS han har gjort tester för MERS mm. han har gjort tester mm. för C ah, du mm. Mm. ja du han är med på alla de här skärmen så är hans namn där liksom varenda I, låt yeah. som Christian Drosten är. Kan jag få lov att fråga allihopa här. Känner ni Anthony Fauci? Japp. Yep. Japp. Yep. Alla hoppas jag. Anthony Fauci. No, oh. Anthony Fauci. Anthony Är ju. The uh, White House. Virologist. Sedan 40 år. 30 eller 40 år. Han har varit i, i Fyra. Uh, Fyra. Fyra olika presidential I never Four so Han har varit liksom i Foreign administration Han har varit The virologist of the White House ja? Det var han som lanserade Det var han som var bakom HIV mm. uh, Idén att HIV var En virus som gjorde AIDS Det var han som var bakom AIDS Han är fortfarande där Anthony Fauci Och han säger idag Att till exempel han sa häromdagen att, ja, det är bara... Det är bara conspiracy som säger att... Uh, uh, det är någonting konstigt med coronavirus. Anthony Fauci... Kan jag... Alltså, please, look him up. Se vad han, vem han är och vad han har varit... I alla de här åren. Han har ju varit bakom allt... All detta, den här projekten av att göra... Eh, att, att kontrollera världen genom pandemics. Han är nummer ett att åskåda. Inte, inte så mycket inte så mycket Bill Gates, men Anthony Fauci. Anthony mm. Fauci är en väldigt, väldigt, väldigt respekterad Så. Och det är sett Simon att han hade ju i 2017 så höll han ett tal i Georgetown University. Mm. Och då var ju. Trump-administrationen, den blev installerad precis då. Då uh -huh. säger han i det här toppet då. Han uh -huh. säger att under Trumps, liksom, de här åren Trump kommer att vara på makten så uh -huh. kommer det ske en surprise outbreak. Ja, yeah. det är nämligen 2017 säger han detta. Det kommer att ske. It, it, it, it's, it's for sure, it's going to happen. Uh -huh. there, there, is a, there will be a surprise. Surprise a, outbreak. A surprise outbreak. Hur kan han säga det? Uh, uh, vi kan säga det utan att, utan att det, att det är ett projekt detta är ett projekt det skulle starta 2020 det skulle starta 2020 för att det är 11 år efter 2009 där de hade den, den sista swine flu och de gör det med deras egna älskade kabalnummer och, och 33 år före 2009 så var det 1926 och det var den, den första swine flu så detta är ett program som går is going ahead, uh, Since, uh, I don't know how many years back. <laughs> det, är, det, är, det är samma princip som du säger. De kommer undan med en scam. Mm. Om ingen synar den då, mm. då skalar de bara upp den och kör ännu större scam. Och det är det, det är det som man har gjort nu. Jag tror alla är förvånade bara liksom hur vilken stor skala de har känt på. Det, det, det, det är väldigt viktigt vad vi säger nu. Alltså, Människor måste förstå att det är ett projekt som har... It's been going on for many, many, many years and decades. De har programmerat allt detta. Menar jag. Men jag kanske tar fel. Men jag menar... Eh, ja, det verkar som att de har faktiskt programmerats. Ja. alltihopa Det detta, det, detta var liksom programmerat. Det skulle hända i 2020. Jag tror, jag tror det tror rätt som vi pratade om innan i vissa fall så får man vara lite ödmjuk när man liksom inte har så mycket kött på benen. Nej. Det här, alltså det här med coronan. Mm. Det kan man säga med säkerhet att det mm. är planerat. Punkt. Det, ja, ja. ja jag, men, det, jag menar det. Jag menar det, ja. det, det finns ja. så mycket bevis för det så det, det gör det gör det. Är det frågas det längre. Och det är, det är så, så jävla liknande när Eleven som vi som i många år vi såg, vi liksom började titta till, tillbaka i, i, i år före 9 Eleven, Och det, det var ju så mycket programmering om 9 Eleven som så, så mycket som helst, eh, så att eh, vi lever bara i en slags hollywood Hollywoodskript som går framåt sakta sakta, som, som skrivs av de här människorna i uh, amerika mostly, Det amerika amerikanska scriptwriters. och uh, sen kan gärna, du säga jag, är... jag, måste, jag måste ta och, och avsluta för min del för att klockan är halv elva här och, och hela mm. huset har gått och lagt sig så jag yes. måste släcka ner, så ni får jättegärna mm. fortsätta, det här har varit jätteintressant som vanligt att vara med och speciellt mm. nu tycker jag det blir riktigt, riktigt spännande här, mm. men jag får lyssna på slutet sen när ni lägger ut det på All right. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Det Tack så ja, okej. Har du gått? Hej, Lina. Ja. Ja. Lina. Nej. Lina. Hej, Helena. Hej, Helena. Hej. Nej, mm. mm. ja, det... men, men den här. Den här programmeringen. Äh, ja, mm. den, den är ju verkligen på. Och, och, och liksom också den här fräckheten. Va? Att man kan stå och säga detta. Den här förtydligheten, liksom att. Ja, sen har vi då i skriptet här och det säger jag nu till hela amerikanska befolkningen i hela världen. Då, att Ja, och där har vi ett, ett coronavirus i manus liksom. Och då säger jag att det kommer att vara ett surprise outbreak då. Ja, men hur kan man säga att det kommer att vara ett surprise, en överraskning? Då är det ju ingen överraskning va? Och sen tänker jag, jag tänker på en annan grej och då gjorde jag en video om detta precis Daniel- den här uh, märkliga uh, musikvideon uh, från 1998 uh -huh. där man har en boll med lite piggar på. Den mm -hmm. ser exakt ut som coronaviruset som man visar i tv som ju bara är en, en fantasiprodukt eftersom man aldrig har kunnat hitta några patogena virus uh, och och i det här, den här bollen då så sitter en liten tv-skärm. Och sen så åker den här eh, musikgruppen. De åker runt med det här viruset i världen då. Till världens stora städer. Ja. Och jag menar symboliken där. När man vet det vi vet i alla fall. Det, den blir ju väldigt påtaglig då. För att då kan man ju se det här som. Jaha, här har vi ett virus. Och hur smittar det? Jo, det smittar genom skärmar. Ja. Det, det är liksom det Eva. Det och sen så är det ju också den här scenen då när han, när han står i en, en, en spårvagn eller vad det är. Och sen så finns siffran 22 i väldigt stora bokstäver. Den är bara framme några sekunder. Ja. Men det är väldigt lätt att se vad som står där. Och detta är alltså 1998. Och, och nu är det 2020, och det är alltså 22 år senare. Ja. Och då har vi det här. Helt, helt, helt otroligt mm. För mig Jag börjar liksom känna på Mer och mer just Jag tror inte vi fattar Hur giftiga skärmarna är egentligen För oss Vi mm. fattar inte den här För vi har ju levt i den här världen Och så är plötsligt så kommer någon med En intressant skärm som bara hypnotiserar oss Och så bara stirrar vi in I den här skärmen mer och mer Och, och skapar de här skedarna Som du säger tryck Mm. så vi fattar inte vilken sjukdom det är, det är ju riktigt pest alltså. och jag vet ju jag gjorde något klipp och jag funderade på när man såg där bilderna på det här viruset så jag tänkte jag, det ser ut som en sån här röd mina tänkte jag, det finns en sån röd brittisk havsmina bara, vad roligt att den ser ut som en sån röd mina och så just i den här videon så ser den, den ser ut som en sån här röd liten havsmina fast med en skärm på dem mm och Tänk från de här människornas perspektiv De som jobbar med propaganda Påverkanskampanjer De vet ju exakt hur det funkar De vet ju att De bildar en verklighetsuppfattning Genom en skärm Och genom den här skärmen så ska man ju få folk Att tro att det finns ett virus Som, som hotar dig Och det sprids över hela världen och... mm. Alltså mm. symboliken Är ju bara klockring. Mm Mm, mm. Jo visst, men jag, jag tänker på det också Daniel, alltså det här med eh, våra skärmar och jag håller ju med dig om det, alltså det har ju liksom verkligen fiftat människor på ett eh, o oh, inimaginable <laughs> eller man ska tycka det va att alla, alla sitter med sina mobiler och, och är, är liksom inte med men det är ju så här också med sådana här grejer att, att när sån här ny teknik kommer, va, det, det är ju liksom. Alltså, saken i sig är ju egentligen neutral och man kan använda den till dåliga och bra saker. För någonting som jag har kunnat använda internet till. Det är ju det att jag har kunnat få lära mig saker och hitta grejer som jag aldrig hade haft möjlighet och tid att hitta annars. Jag kan sitta och gräva i gamla böcker om vetenskap från början av 1900-talet och oj vad jag hittar. För det var en helt annan tid när inte all forskning var tvungen att ha någon lögn och något vinstintresse bakom sig för att överhuvudtaget få finnas. <laughs> Utan, <laughs> mm. det, var, det var en annan tid liksom. Mm. Men mm. visst, det. Vi har gått tillbaka det... länge yes. ja. med vetenskapen. Alltså, vetenskapen har blivit uh, hijacked mm. by a few uh, thugs. Mm. Alltså, thugs. Alltså kriminella människor. människor. Människor som är bara upptagna av, av pengar och sånt. Det, det finns ingen riktig vetenskap längre. Många många kretsar. Eller ja, kanske inte ska vi överdriva. Det finns vetenskap. Men, men det finns så mycket west, vested interests som, som förstör vetenskap. Det, det, är, det är frågan som vi måste... Mm. Uh, we have to deal with this. Vi måste uh, liksom... Uh, build some balls och, och motarbeta... Eh, eh, de här vested interests som vill att skredenskapen ska bli bara dobmer och religion mm. Fast det är den ju det är ju det man har lyckats göra om den till mm. så att nu handlar det ju liksom om att, att, att försöka eh, bryta ner det då men, men hela, hela det här backas ju upp av de som kontrollerar det monetära systemet, de vill ju liksom ha det så här och det var ju som någon uttryckte det på i eh, klusform tror jag det var att vi, vi befinner oss i avupplysningens tid the age of the enlightenment mm. man har under hela 1900-talet gjort eh, mänskligheten dummare och dummare man har liksom plockat bort eh, svettig mm. kunskap och vetenskap och, och man har lyckats väldigt bra med det och varit väldigt systematiska i det och det är ju naturligtvis väldigt beklämmande att det är så. Mm. Men, ja. Och, och jag menar inom medicinen så har man ju, jag menar det här har man ju fifflat med ända sedan 1800-talet i alla fall. Va? jag menar, jag hittade ett sånt bra citat där angående det här med vacciner så. så Finns det finns ju ett citat från en doktor som heter Walter Harden och det var väl någon gång på 20- eller 30-talet det här. Men han skrev så här att vad Jenner, alltså vaccinets fader, mm. upptäckte var, mm. eh, även om det knappast var originellt i sin allmänna princip var att det lönar sig mycket bättre att skrämma den stora majoriteten att köpa vaccin än att behandla den lilla minoriteten som verkligen får koppor och som inte har råd att betala någonting. Ja, det. det var verkligen en mycket stor upptäckt värd oh, tusentals ja. miljoner. Det är därför denna sorts utpressning används fortfarande. Just det. Ja. det sa han. Uh, uh, uh, Jenner som var liksom han som upptäckte vaccin. Ja, precis. Den läste jag hem då att han, han köpte sin, um, sin liksom um, Lauria. Vad heter Lauria? Är det svenska? Han, han köpte liksom sin uh, qualifications för 15 uh, pounds. Jaha, okej. För att han hade ingen qualification at all. <laughs> okej. Okay. Så so, uh, Jenny var en, en, var en clown helt enkelt. Mm. Och um, det de ska liksom vara han som har startat hela vaccinidén. Mm. Så so, nej, det är, men... Um, är det inte nästan en regel? Att man, vi har ju få regler som vi kan sätta fingren på i vår värld. Men en regel som jag ser så där abstrakt... Är att de människorna som uppenbart är ute efter pengar är non-credible. De människorna som, som gör forskningar och inte, uppenbarligen inte är efter pengar är more credible. Jag, menar, jag tar med mitt humble exempel. Jag, jag har lagt upp allting som jag har gjort i de här åren för fri. På internet. jag har aldrig aldrig frågat för pengar. Den, den enda sak jag har gjort är min min tykus, som jag vill uh, jag har gjort liksom paywall för att så kan läsa min bok. Men det är för att jag har jobbat i sex år utan att bli betald. Men men det är så uppenbart att att människor som jobbar för som som är upptagna pengar och are, are not credible. Eh, det är nästan en, en regel för mig. Man, mm. man kan ju se det väldigt fort eh, i alla med, med, med sammanhang. Jo men så, så är det väl tyvärr och det är ju liksom en på något sätt också en, en, en, ett bevis på säga, hur sjukt vårt samhälle egentligen är. Mm. Eh, det finns ju, eh, nu kommer jag att, ihåg vem var som sa det men det är enkelt att se att när ditt samhälle mår väldigt dåligt och det är när eh, bedragare vältrar sig överflöd och att tala sanning blir en självuppoffring. Mm. Och det är ju precis mm. där vi är idag. Och, mm. och det, det blir ju eh, ohållbart va? för att mm. eh, du kan inte ha ett sånt det, det kan liksom inte fungera på det sättet det kan inte vara fullständigt genom korrumperat vilket det är idag mm. så vi, vi får väl hoppas att uh, det blir en förändring av det här så småningom men och, mm. och det är ju för att jag menar jag är en person som det var någon som pratade om Leonardo komplexet någon gång tror jag att man måste man vill veta hur allting funkar och man vill ta reda på saker va? och jag, jag tycker sånt är väldigt intressant och jag tycker det är Eh, väldigt kul med riktig vetenskap men det som är så bedrövande det är ju det att, att eh, eh, stora delar av den vetenskapen vi har idag är bara trams och eh, människor mm. slösar ju bort sina liv på det sättet fast de förstår ju inte att de gör det utan de tror ju att eh, det de har fått lära sig och, och eh, arbetar så flitigt och målmyndighet är att det de bygger på eh, förnuftiga Eh, paradigm och, och, och liksom vetenskapliga slutsatser fast det gör inte det. Mm. Det är bara lögner. Och det blir ju så jobbigt också för att de kan ju inte liksom, nej, hela mm. deras karriär bygger på det här, liksom, så skulle de inse det så mm. ja, nej, det går ju bara inte. Det blir otänkbart då. Mm. Det var tillbaka till det att äh, man vill äh, vara säker i den man själv är, och, och de mångas identitet idag kretsar just kring. Den person man är i, i företagslivet, eller så. Mm. Och sen så när man till exempel går i pension, då och, och så är det ju många som äh, blir helt stilla och så. Eftersom äh, alla tidigare kontakter var ju bara äh, affärskontakter. Och sen så har vi med, egentligen får man ju upptäcka då istället utanför mm. den här äh, affärsmänniskan. Då. Äh, det är ju att det är ett ordet person. Mm. Spane, Simon, på italienska, mm. betyder, vad betyder persona på italienska? <laughs> vad betyder persona på italienska? Uh, nej, det uh, jag vet inte. Vad uh, uh, uh, uh, du menar? När man kollar på etymologiska förklaringen, på uh, betyder uh. det en mask? Det är, en, yes. det är en, en roll. Det är liksom när man hade teaterpjäser då i Rom det. Jaha, okej. Det persona är persona. Vi ska vara det ska vara personas mm, masker. Vi mm. mm. ska mm. vara den rollen. En ingenjör, en konstruktör eller vad mm. det ja. olika, olika masker. Det är liksom det ja. vad vi är. Mm. Att hålla oss, det, det är också där liksom, man håller oss marinerade i lugn mm. och det är där, det, är du, det du tror händer där borta är en lugn, det du tror om skolsystemet är en lugn liksom, det är liksom den här inlindningen hela tiden, det känns som att vi blir inlindade och ju mer vi blir inlända, inlindade mm. desto större främlingar blir vi för sanningen och mm. så är vi liksom så är sanningen nästan någonting som är hemskt någonting som ja. är Ja, precis. för det är så ja, det... steg ja. liksom, så att no. där blir plötsligt din fiende då för, ja. för man har bara gått in i allting som är falskt liksom. mm. och man har skämt som du säger de här, <här> och, eller du vet, man har gått in i alla de här spåren som de har lett in och till slut så trots att man ville vara god så har man blivit någonting man inte ens själv känner igen eller tycker om det är, lite det, det är lite det som jag ser att det här samhället formar vi vill vara goda men de tar oss från barnsben och så formar de oss och så tänger de och bara, kan han acceptera detta kan de acceptera detta så bara böjer och böjer och böjer och, och hos vissa så så händer någonting inombords det sker en revolt inombords och säger nej det är, jag vill ta med det här och göra det är man släpper ut från det från ja. det, ja. det. Det är så huvudet på spiken det där, det du säger, liksom, att sanningen blir en fiende. För vad gör man? Jo, man trycker in människor i falska religioner. Alltså fals att de tror på saker som egentligen är fel. Mm. Och då är det ju så att när man kommer och säger detta och påpekar det och, vi och, och, och kan visa man kan visa att det du Är övertygad om Det är faktiskt fel ja. då, då, blir ju du, då blir ju sanningen En fiende Jag kan inte komma och säga till dig Daniel Att, att, att Gud inte finns och, och det kan jag bevisa Så du är ju inte en falsk religion va Men jag kan säga till Väldigt många som sysslar Med vetenskap och medicin Att du det där Du säger och som du tror är sant Det stämmer inte man har aldrig kunnat påvisa några virus. Man har aldrig kunnat bekräfta jordens rörelse runt solen. Den är, den, det är ett fullständigt Nej. irrationellt geometriskt antagande. Det har varit ett stort problem. Ja. Det var det största problemet. De kunde inte bevisa vår fart runt, uh, runt solen. Det... Så, så, så det ju, vi lever ju liksom i en falsk religion. Va? Och då blir alltså, Man gör ju det... Vi har ju lyckats liksom skaka oss ur det då. Va? Men, men, och det är precis som du säger Daniel, då blir sanningen en fiende. Liksom. Och även om man försöker göra bra saker och har goda intentioner så blir det fel. Ja. Eftersom man tror mm. på saker som inte stämmer. Jag skulle, jag skulle vilja läsa upp en grej här. här är, du är ett tjenobyl och kan, vi har inte pratat om det. Jag vet inte vad ni tror om det. Mm. Mm. Det, ja. det Tror jag inte så det är 33 år så släppte de en film om den. Mm. Och i det här introt till den här filmen, så jag tänkte läsa upp vad de säger i det här introt för det handlar precis om det här med Sanna. Mm. Mm. De, de, de säger så här, jag ska, se, jag ska spela upp det mm. What is the cost of lies? It's not that we mistake them we'll for the truth. So what is the cost of lies? It's not that we will mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the true at all. <laughs> så ser ni där, där är just att vi blir främlingar för sanningen. För när man matar oss med så mycket lugn här, vi tittar på serier, så tittar vi på en film och sen så tittar vi på nyheterna. Och sen så läser vi en som du säger vetenskaplig rapport om virus. Och sen, och så du vet, det bara fortsätter och precis allting är lugner. Mm. Och det blir liksom den här inledningen då. Och till slut så så har vi inte ens den här intuitionen längre eller känslan för vad som är sant. Precis. Och då är, då, är, då är liksom verket, jag tror det här är det verket som de bygger på. Mm. Då är deras verk full, fullbordat. För då Absolut. Det är totala främlingar. Allting som är i vårt liv är falskt. Absolut. Det är liksom som att man sitter i dödsbädden och så frågar om den, din relation till din fru. Hur var den? Nej, men det var inget täckt. Det fanns ingen kärlek. Vad vetenskapen då? Hade du någon kontakt? Nej, precis allting jag lärde mig var falskt. Mm. Uh, din, din uppfattning om dig själv då? Ja, oh, jag trodde jag var konstruktör. Jaha. det är en person. Det, det, liksom, det blir liksom... Fila varenda mm. fråga på testet. Mm. Mm. Och det är det de leder in hela mänskligheten i. Mm. Jag säger bara, det är bara att revoltera. Alltså. Det, vill man, det handlar om, vad vill man vara? Folk kommer försöka rädda sitt skinn. Och jag tror inte det går att rädda sitt skinn. Jag tror det, är bara, det handlar om att var, ta ett beslut. Vad vill man vara för sorts varelse? Vill man bli den här grua massan som de försöker forma en till eller är man någonting annat tror man Nej nej vi är, vi är mm. någonting annat vi är, alla vi är alla individer och vi kan bruka våra, våra våra hjärnor för att hålla oss utanför detta men jag jag, jag är lite mer optimistisk. Jag vill vara optimistisk det, det, jag tror att det det, det är ju Alltså, ska vi låta oss konditioneras eh, av alla de här lungorna hela tiden? Jag, jag tror inte det, det, kan, det kan vara så länge. Det är bara en stund. En stund kan vi vara liksom bländade. Men eh, inte så jävla länge. Detta kommer mm. till att rasa. Alltså, jag menar till exempel nu om... För då kommer vi tillbaka till vår... <coughs> the coronavirus uh, situation, Så... So, uh, det är ju människor som säger... Ja, det här är ju... Not, nothing's going to be the same again. Våra liv kommer till att ändras. Och de kommer till att slutligen... till att begära att vi alla vaccineras. Det tror jag inte... Det kommer inte att hända. Det är bara en fearmongering. en fearmongering... fjärmångring, uh, uh, säger jag. Så jag vill bara gå tillbaka till det, Eda, för att det är ju det som, som håller oss nu. Um, här i Italien i alla fall, så är det ju många människor som säger: Oj, uh, ja, det är väl kanske slut nu, men, men är våra liv förändrade for, forever? Och det är så hemskt att, att, att människor tror det. Mm. Okay. Denna, denna lilla operationen ska då ha ändrat våra liv för evigt. Det är liksom, varenda händelse så är det en oh, av game changer. som en Varenda grej är så här. Mm. Mm. Mm. liksom. <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, men kommer jag kommer ihåg det. Är... Uh... fucking lame. Det är so fucking stupid. Det är fucking stupid det var tomt det är tomt det är meningslöst. det är som vi säger nästa om, om, om tre månader så är det här glömt. och så är det en Ja ny, precis Yes, och, yes. Ja. om tre månader så är det glömt. Mm. Det har hänt så i så många äh, äh, äh, ja, andra år Det har hänt så med, med swine flu avian flu Ebola äh, SARS äh, de har de, de, de, de, glömt det Bara det, den här gången har de gjort det lite, lite större De gjorde lite större den här gången De har gjort så att Inte så lite större här Det här är det största ganska, vi har varit med om Ganska mycket större Okej, va bene Vad jag försöker säga Simon, är, är att um, om, om ett halvår Var så säker uh, Alla Alla tidningar, alla sidor De kommer prata om något annat stort hot Mm. En, ny, en ny liksom fear porn som sprids ja, men låt, oss, låt, oss en, låt oss göra en liten lek då låt oss försöka spå vad, vad, vad blir nästa vad, vad kommer de till att hitta på nu låt oss mm. leka med detta göra ja, ja. är gissning jag vet inte yes, låt oss gissa. Vad, vad, tror, vad tror ni att de kommer försöka säga att den har blivit airborne <laughs> att vi blir ja. airborne Ja, det säger de redan kanske Men eh, kanske sånt, eh. att som Jag tror inte de har sagt det än Men det, det, det hade ju varit lite Är, är, är det inte viruset i airborne just nu? Det, det de menar, är det inte det de menar? Nej jag, att, att det, att det, att det finns virus de... över hela Italien men bara Norditalien är drabbat <laughs> Bara Norditalien är drabbat just, just att liksom, viruset finns i luften då Att uh, du bara genom att gå på ett ställe och andas Så kan du få det Mm. Ja, men Daniel, Daniel 80% av covid-cases är uppe i Norditalien. Nord Italien är ett väldigt lång äh, land. Ja. Det är en stor stövbel. Ja? Ja. Det är, är lika långt som nästan äh, Sverige. Ja? Så, men det är bara längst, längst uppe. Det är precis som om du hade i Skellefteå. Var det i Skellefteå hade du massor som dog av covid? Va? Uppe i, i Sverige. Medan resten av Sverige inte är drabbade av covid. Det är, så, det är vad som har hänt i Italien. Mm. Varför, varför skulle det vara bara människor i Skellefteå som har blivit drabbade av covid? Det är så som har hänt i Italien. Uppe i Milano, längst uppe i Italien, har 80% av människor fått covid. Resten i Italien är nästan ingenting. What the fuck? <laughs> It was supposed to be a very, very, very contagious thing. Ja, uh. huh? It doesn't make sense at all. Ja, mm. vad säger mm. ni killar? Vi har hållit på ta. Ja. Mm. Men det har varit väldigt roligt och mm. intressant. Och, och Glöm inte nu att gå in och kolla på um, uh, Sacleo Sibumba mm. Du har ju Fantastiska videos där Fantastisk. har, har, du, har du någon backupplan eller När de tar bort dig på Youtube För du har ju ändå fått vara kvar där nu har, Är det Bitchute eller vad hittar man det i så fall Om, Jag har en Bitchute-kanal Och så har jag en backup På eh, Youtube Som heter Sacleo bara tror jag det, heter. Mm. Mm. Men det... Ja, det är jag... klokt i tider som dessa Mm. Uh, har ni har, har sett att Youtube har faktiskt skrivit officiellt att de kommer, de tar bort all misinformation som misinformation som går emot the um, WHO's mm. um, uh, recommendations about coronavirus. Mm -hmm. de, de, de tar dem bort. Officiellt har de sagt detta Youtube. Mm -hmm. Att de att de kommer till att stoppa alltså all information that goes against the recommendations of WHO mm. ja, det, är samma, det är samma på Facebook jag är administratör för den här Frina mm. och då får jag bland annat så meddelanden Facebook har tagit bort den här för att den har blivit uh, markerad av en ob oberoende <laughs> märk väl, faktagranskare mm. <laughs> Och jag, jag, jag, jag har ingen möjlighet att, att bypassa det och, och göra så att det syns i min egen Eller vår egen grupp då. Eh, Utan det är Facebook o, Oberoende faktagranskare Som tar det här beslutet åt mig då, så. Ja. Men, men, det, men det är väl kanske fler människor Som drabbas av det här förhoppningsvis då, Och märker hur systemet agerar För det, det var ju inte allt för många år sedan Som många faktiskt inte märk, märkte av det här eh, förtrycket som vi är utsatta för nu, liksom i dagsljus till och med. Det är en väldigt klumpig klumpig psyop. är mm. mm. making ja, det, fools det, of themselves. They're making mm. fools of themselves and they are shooting themselves in the foot. Mm. Ja men precis, det är ju det va. Och, de, och, och jag menar, de tappar ju så mycket av det här så viktiga förtroendet som vi ska ha för bilderna i, i tv och media va. För att det är ju det de hela tiden försöker och bevara och det är ju det så mycket den här desinformationen går ut på va jag menar alla de här snurriga teorierna kring 9-11 och så vidare då, va? De, eller även nu kring corona då. alltså man vill ju hela tiden säga att nej det är, inte, det är inte så som media säger att det är men bilderna som ni ser i media de är verkliga det ska ni inte ifrågasätta va? Ni, ni, det här var inget virus som bara kom hip som happ utan det utvecklades som ett biologiskt vapen. Eller, eller eh, tonen, eh, de, det var inte flygplanen som fick dem att ihop utan det var sprängmedel och sådär va? Det handlar ju hela tiden om att bevara ett visst medieförtroende då. Att man ska tro på de här bilderna som de har spelat in i Hollywood i förväg. Och kablar ut som om det var riktiga nyheter då va. Men allt det där håller de ju på att tappa nu. Mm. Tack vare denna tafflighet och det de gör va. Ja, det är, det, är, det är väldigt allvarligt. Men jag förstår inte, Patrik, det är någonting jag inte förstår. Varför är varför, varför, så... Alltså... Har de inte beräknat det här med att Bill Gates nu är ju hatad av alla människor nästan? Så som det ser ut för mig i alla fall. Men Bill Gates är ju hatad. Han är en som en mm. satanisk... Uh, uh, jag vet inte, hur många, hur många människor tror på Bill Gates nu idag? Nej, har, de inte, var, var, har det gått fel för dem eller är det någon slags extra speciell så här op operation att de vill att vi ska ha till Bill Gates men Bill Gates har ju hållit på med detta så många år och säger att jag vill vaccinera hela världen. Ja, ja, jag mm. vill det. Är jag är räddare den här världen. Jag vill vaccinera. Den. Mm. Jag, jag förstår inte det. det. Det är en del som jag inte förstår. jag men det är saker som jag verkligen inte kan förstå. Eh, ja, ibland så säger jag att jo jag tror jag har förstått någonting men här förstår jag inte what's the deal with Bill Gates att de gör, det är så många människor som har förstått att Bill Gates är en, en, en nerd han är bara en tulling mm. nej men anting, antingen så är det väl så Antingen så har du slått back ut mycket mer än man, man trodde att det skulle kunna göra. Mm. Men, men sen är det ju den här otroliga arrogansen också. Då. Jag menar de har ju faktiskt eh, bandat det här event 201 till exempel då. Alltså den här stora övningen och lagt ut så man mm. kan titta på den och bara har de övar här innan. Mm. Och så att jag menar antingen så har det liksom blivit lite tokigt för dem och de har fått mycket mer eh, flack än, än de räknade med eller så är det någonting som man eh, förväntar sig skulle hända och att, att liksom då blir Gates han blir ju en patsy då, liksom man kan man kan liksom slänga all skit på honom och så, och så sänk, sänker man honom och så, så märks inte de. Som egentligen uh, gjorde det i bakgrunden då va? Jag vet inte. Eller så bara de följer en slags filosofi som går så här. The bigger the lie, the, more, the, the, the better it will work on the people. Att de bara går helt ut. 40 procent. Att liksom... Satsa hårdare, liksom. satsa mer, höga insatser. Satsa mer på att mm. så att det ska bli så fruktansvärt uppenbart att de ljuger, och därför så hoppas jag att, de, att det blir liksom en, en reverse reaction av människor. Men eh, trots allt så är det ju flesta människor idag som, som, som, som tror att, att, att eh, covid-19 existerar. Mm. Mm. Det, det, det kan man ju Vi har ju inga statistik men jag tror att det är tyvärr. Ja, visst, var... visst så är det ju och man kan, man kan ju få en, en, en skev bild av, av verkligheten. Man, eh, man, man är ju liksom i den här filterbubblan och det är ju alla på olika sätt. Men jag tänker på det att det var en sån här grej jag såg på YouTube att var någon, eller inte på YouTube utan för Facebook så var det någon som hade gjort en, en liten undersökning i eh, coronagruppen. Mm. Och coronagruppen den är ju en grupp som där man skriker efter munskydd och, och de är ju helt på linje. va? Då mm. mm. hade han gjort en undersökning där och så hade han frågat hur många som, som skulle tänka sig att vaccinera sig. Mm. Eh, och, och då var det ju en, det var ju nästan 80% procent tror jag någonting mm. sånt här som inte skulle vaccinera sig. Ja, men Det fortsätter ju på, på sidan det fortsätter, det kommer ju alla, alla, alla människor som svarar här säger aldrig vaccin ja okej, ja, okay. jag, jag jag tänkte bara att, att det, det mm. kanske är något tecken på att även i de här grupperna som är helt insnöade i eh, corona eh, så är de ändå skeptiska till vacciner men jag vet mm. inte ja ja det får låta hoppa äh. Hoppas att äh, folk äh, vaknar upp nu, för annars hade äh, du slängde ut frågan där innan vad deras nästa grej är. Ifall inte folk vaknar upp så är min lilla tanke att de återupptäcker den här äh, radioshowen från Orson Welles 1938. Och, och säger att det, det är en förestående rymdinvasion från, från mars. Och, och äh, ja, har vi inte vaknat upp tillräckligt vid den tidpunkten så kommer väl förmodligen de flesta gå på det där om. ja. Ja men jag, jag, idag, idag så, idag så jag, satt jag i min trädgård och solade lite grann så, jag så halv halvsov och jag när jag vaknade upp så tänkte jag vänta, men tänk om alla människor i världen sa nu, alla människor i världen sa jag vill inte bli vaccinerad då förfaller ju allting, allting på en gång det blir en, en väldigt silent revolution för att det är de en big pharma Big Pharma är, är ju om vaccinering. 70% av deras inkomster är vacciner. Mm. Så uh, om alla människor bara säger nej, nej, jag vill inte ta någon vaccin så förfaller allting. Vi, vi, vi, vi blir befriade ja. av allt detta framsett? Mm. Uh, ja, ja, det är bara en dröm. Det bara ja, en jag dröm. Kan, kan hoppas det. Så, mm. det. Det är ju samma med media. Så. I, have, I have a dream. Mm. Um, mm. Jag tänker att jag, om ingen läser tidningen så kommer propagandan att sluta att komma. Men det, tyvärr yeah. är det sista de kommer, kommer att släppa. Det, det är väl propaganda. Men um, vad säger ni? Ska vi börja avrunda kanske? Uh, ja, vi det innan. tycker jag. Ja. Så, uh, <laughs> vill du ge <laughs> några sista... ja avslutande ord uh, uh. Uh. Uh, Jag kan börja då... Uh, Jättekul att prata om de här sakerna Daniel och det här du sa om skeden det är, tycker jag människor eller det här med att försök inte böja skedarna utan försök se sanningen och det är det att de här skedarna de finns faktiskt inte och sen är det så här att vi har i oss vi, alltså vi alla vill vi vara vi, vi vill göra bra saker men inser det att det där att göra bra saker då måste man vara lite modig alltså. Man måste liksom våga sticka ut hakan lite ibland och, och göra sånt där som så man kan känna sig lite obekväm med. Så att, att, att göra bra saker det handlar inte om att swisha iväg en hundring till cancerfonden va. Utan man får anstänga sig lite mer än så. Men det är det värt för att det ger väldigt mycket tillbaka. Ja. Så tänk på det gott folk och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm. Tack. Tack. Ja. tack så mycket Tack så mycket för att ni bjöd in mig Det, ja, det är alltid lika kul Och som vi märker, liksom, tiden bara springer iväg Det känns som att vi kan Snacka vidare Tack så mycket och, ja, på, på, återseende, så. på återseende På återseende ja. Tack så mycket Tack, att lyssna. tack så mycket Get hey. Kromar, hej, hey. gott